De nem kell nekünk hang, tehát ezt, ezt én kikapcsolom. Köszönöm. Szólja kezdhetünk. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, legyünk minél többen, vagy iratkozzanak le, legyünk minél kevesebben. Ezen kívül legyenek szívesek, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, de ha egyáltalán nem kíváncsiak azokra a hírekre, melyeket például ma utoljára közé tettem, akkor ne kövessék a KFJ Jáncsi Facebook oldalát. Egyáltalán, hogy itt, de Satán mondta, csináljanak azt, amit akarnak. Majd a régi KFJ a klasszikus KFJ emlékeztető adásban lesz részük. Először is élő lebonyolítás, persze később már nem jelent semmit, hiszen ha csak a YouTube nem fogja letilteni, de miért is tenni, akkor bármikor visszanézhetik, de Dukán András Ferenc, Egy óráink, a 16 órakor ül itt, igaz? Így van, én is ezt látom. Um, Cseperről lesz szó. A sorozat négy résztvevő lesz. Um, úgy alakult, hogy megkerestek a Cseperi, Fidesz részéről német Szilárd, hogy beszélgessünk a kejfejöncsiból, ez egy régi ismerettség, én nem álltam ellent, így volt egy beszélgetés német Szilárddal, aztán volt egy beszélgetés a regnáló polgármesterrel, Borbély Lénárdal, aztán készült még egy harmadik beszélgetés Udály Zoltánnal, akit a Fidesz indít már azt követően, hogy feloszlatták a Cseperi szervezetet, mert a Fidesz szervezetet Borbély Lénárdot nem kizárták, hanem nem vették vissza, ugye ez azért jó, mert akkor nem kell etikai vizsgálatot indítani. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a három részes sorozat két szereplőnek az érdeklődését is kiváltotta, és bejelentkeztek a Kejfej Jancsihoz. Ahogy az régen a klasszikus időkben voltak, miután most real ban vagyunk, hanem neten a lépcsőházban, vagy bárhol máshol furnak, faragnak is, annak behaladszik a zaja, akkor azt tekintsék az élet jelenlevőségének. Györfi Krisztina mondta azt, hogy az ön Facebook oldalán tegeződünk vagy magázkodunk. Hogyan legyen, hogyan kényelmesebb önnek? Én által a tegeződésben te, vagyok, de ak, ak, ön a ak, idősebb, úgyhogy ön, ön határozhatja meg. Ezt kétsük, te akkor tegeződni fogunk. A telefonbeszélgetésünk elején tegeződtük, aztán visszamagázottunk, de ennek a félreértésnek az okát ezt mindjárt tisztázzuk is, és aztán a beszélgetés egészen más irányt vesz. Nevezetesen a Borbély Lénártal való beszélgetés után a Facebookon Csepeli vagyok, ott felmerült annak a lehetősége, hogy te is meglátogasd a kejfejancsit, de te abban a hiszemben voltál valamilyen okból, hogy ezért fizetni kell. Igen, ez így, így történt. Mi állt a -e Én megmondom őszintén, hogy hallottam már kejfejancsadásokat életem során, de nem vagyok rendszeres hallgatója a műsornak, és a legutóbb a sajtóban ő, olvastam erről egy hosszabb, vagy nem hosszabb, ha hát több portál is foglalkozott ezzel az üggyel, és én nekem az, volt, az a benyomás alakult akkor ki bennem, hogy, hogy hogy itt az önkormányzati hírek, azok kimondottan ő, szerződéses alapon zajlanak, de ahogy ezt tisztáztuk a telefonba is, és ezért, ha valakit félrevezettem, esetleg azzal, amikor azt írtam, hogy én úgy tudom, hogy ez egy lehetőség, vagy ha magátom is ott megbántottam, akkor ezt, akkor ezt ezúton is elnézést kérek mind tőle. mind pedig az összes hallgatótól, aki sem meg ezáltal megbántódott itt a vűszaki főnököt, aki ül. Ennek a rövid történet, tényleg rövid történet, mert nem érdemes húzni az időt. Ez egy különböző állomásokon alapvetően rádióban, majd később tévén és a legvégén a YouTube-on kikötött Van Ennek a Van a finanszírozása mindig is probléma volt, ha tíznek veszük az időegységet, akkor nagyjából kilenc és fél ebben. Ez egy 2000 októberében indult műsor, amely 2002-ben vagy 2003-ban már az a kellett, hogy szembenézzen, hogy én, aki akkor szerződésben álltam a Budapest Rádióval, nem tudták kifizetni azt, amennyit állni akartak a szerződésben, és külsősök, alapvetően hallgatók jelentkeztek, és a hallgatók mögötti jogi személyek jelezték azt, hogy van olyan fontos az a műsor, hogy emiatt, hogy a fizetésemet nem tudják kifizetni, ne szűnjön meg a műsor. Valamikor 2006-2007 tájéikán de lehet, hogy 2005 volt ebből a szempontból lényegtelen, magyarul közel 20 éve. Hajmási Zsuzsa volt az, aki megkeresett engem azzal a képtelen ötlettel, hogy Humvaj György akar velem együttműködni, aztán Verók István is együttműködött, aztán velem együttműködött a 18. kerületnek a a polgármestere is, e, Zuglóval együttműködöm, talán 12 ével még Papcsák Ferencel kezdődött az együttműködés, 8 éven át együttműködtem, vagy együttműködött velem Ferencváros önkormányzata. E, ezek az önkormányzatok mind-mind e, azért jelentkeztek az elején a 6. és a 7. kerület, mert ez nem lesz meglepő, azt érezték, hogy az akkori sajtón nem megy át, az az információ, amit ők tudatni akartak. Se a kormánypártin, se az ellenszékin. Ez ma sincsen egészen másféleképpen, csak másféle lapjárás van beleegyeztek abba, hogy én az igényet a világán bármit kérdezhetek. Elvilagadnak se volt rakva ellenfelei, hogy egyébként ellenérdekült feleket szólaltasak meg. Alapvetően polgármesterekkel beszélgettem, de Bácskai János mellé az én áldásos vagy nem áldásos együttműködésemben nőtt föl egyebek között Baranyi Krisztina, aminek természetesen az eredmény tekintve Bácskai János nem örült, de nem emelt vétót, mint ahogy egyébként a szerződés is ezt nem tartalmazta. A sajtó maga eléggé ferde nézte ezt az együttműködést, alapvetően azért, mert azt feltételezték, hogy ilyen együttműködésből nem fakadhat az, hogy aki ezt csinálja, akit egyébként többé-kevésbé elismertek a szakmában, de hogy nyilvánvalóan a zsebe felé fog hajlani a véleménye, és habár ezen sohasem sikerült engem rajta kapni, maga a gyanú, hogy egyébként ennek a lehetősége fennáll, ez folyamatosan elkísért, beleértve, hogy 2019-ben, miközben partnereimet elvesztettem az egyik internetes portál, most már akkor sincs jelentősége, mert ebből nagyon sok érzelem fakad bennem. Tehát amikor mi ketten beszéltünk, innen volt az érzelem, az önkormányzati választás lennél vesztesének tartottam. Nem Ugiatilát 18 kellett, vagy nem Wintermontes, Zsoltot, Újpest, akik vesztettek, hanem én, akinek emiatt megszűnt az együttműködése ezekkel az önkormányzatokkal, és de nekem semmi szégyelni való, ezen nem volt, vagy emiatt nem volt. Hát talán ez egy megfelelő kifejezés, hogy emiatt voltam erre a dologra háklis. Igen, én, én azért ezt mondom, hogy ezt örülök, kérdés, hogy tisztázt, óra, egy örülök, hogy ezt tisztáztuk, és szerintem egy azt hiszem, hogy így korrekt, hogy ez elhangzott. Oké, okay, rendben van. Legyen szíves, mutatkozzon be! Én Dukan András Ferenc vagyok, a Csepelen ő, nőttem föl, most is ott élek. Tőzsdjük mondjuk azt, hogy harmadik generációs cseppeli vagyok. Egyébként ő, matematikus, ebből van doktorim, de elsősorban a matematika tanítása érdekel, tanárként is dolgoztam tíz évig, és hát utána úgy alakult itt az oktatásban levő változások miatt, ugye engem is elbocsátottak a tiltakozásom miatt, hogy az addigi hobbim, egy kis cseppeli pizzázó, amit így a mondjuk úgy, hogy az iskola mellett Végénként csináltunk, eleve csak hétvégén volt nyitva, az vált a főállásom már most szeptember óta. Ez, ezt, ebből, ez most is a, amivel foglalkozom alapvetően. Egyébként a, a magamról nem tudom, hogy mit érdemes még azon külön elmondani ilyen nőkkel. 35 éves vagyok, igen, és. Egyedülálló, minden értelemben kiváló és egyedülálló, nem viccet félretéve. Tehát ő... Lesz itt olyan független polgármester jelölt, nevezetesen Györfi Krisztin, akinek már említettem a nevét, csak megnézem, hogy én jól mondanám mert... Igen, Györfi Krisztin, aki írta, hogy nagyjából két éve fordult a politika felé, és nyilvánvalóan meg fogom majd tőle kérdezni, hogy ennek mi állt a hátterében. Az ön esetében ez a politikával kapcsolatos múlt sok sokkal hosszabb. Minimum 6, de lehet, hogy 7, de lehet, hogy 8, vagy lehet, hogy még ennél is több. Az a kérdés, hogy a Momentum előtt volt-e? Nem, én a Momentum alapítói között vagyok. És hogy került oda? Igazából én, ha visszemlékszem akkor ketten hívtak, akik most ismertebb közülük Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, őt ismertem az egyetemről, egyidősek vagyunk. vele. Nem. Ő a bölcsészkarra nekem egyébként egész pontosan van több diplomális a bölcsészkarról, például történelem tanár is vagyok, meg etika, tanár is, meg logika, és tudományos mester szakot is végeztem, szóval a bölcsészkarról is egész sokat. Ismertem, meg úgy általában az egyetemi életben is aktív voltam mindig is, és a a Tomit ismertem, és ő mondtam, hogy lenne ez a projekt. Úgy, Hol vagyunk 16-ban talán, vagy 7-ben, tehát valahogy akkor Tejt, volt ez, és akkor beszélgetünk -e akkor még, milyen Akkor még nem volt Momentum sem, tehát akkor még a Momentumnak egy ilyen, akkoriban ilyen kis 30-40 fős táborokat szerveztek, és mondta, hogy ezben kezdik. Volt kezdi. 25-26 éves. Ő, jó, hát akkor ha jól mondom, ilyen 28 körül lehettem, igen, igen, ilyesmi, és hát akkor én... Volt. Ő ugye pályakezdő tanár voltam, vagy hát már egy-két év a pályán voltam, de, de láttam már, akkor ugye akkor hozták be az a, most már azóta van még újabb és még rosszabb nad, de akkor már bejött az új az, az akkori új modell, az akkori De tisztelt azt, hogyha valakinek nem tetszik a nat, akkor az ellen alapvetően egy politikai e, környezetben veszi fel a versenyt, vagy a küzdelmet, az ember azt feltételezné, hogy megmarad -a az iskola és az oktatás falai között. Igen, én is így gondoltam, tehát én azt gondoltam, hogy ezért is doktoráltam, foglalkoztam matematika didaktikai kutatásokkal, ezért foglalkoztam nagyon sok mindennel, mert úgy gondoltam, hogy meg kell tenni mindent a rendszer belül, és azon jó pályakezdő voltam, de azért Márcott már három-négy éve már láttam, hogy az egyre rosszabb irányba megy, és a tiltakozások azok szabak lesznek. Ez volt a fő motivációm, nyilván voltak egyéb motiváció, azt is láttam, hogy csepelen mi zajlik, azt is láttam, hogy... Hát én Cseppelen azt láttam akkor is, és most egyre Igen. nem most azt 2017 környékén. Igen, tehát már jó ideje megtörtént a ner a, a, a kiépülése, egyre rosszabb, és ez Cseppelen is ugye párhuzamosan 2010 óta fideses vezetés van. És hát azt láttam, hogy és Borbély Lénárd, ők a kerületet elkezdik leuralni egyre jobban. De ez egyre. mit jelentett, mit tapasztalt? Hát ugye, a, például ekkor, tehát a, az egyik ikonikus botrányos csepeli helyszínnek a, a kimbának a, a, a kérdése, hogy 2017-ben terjesztették végül a testület elé tényleges eset. Én egy jött ember vagyok. És azt kérdezem, hogy ez mi? Az a birkózócsarnok, én szokták tudom, emlegetni én tudom, a Én tudom, hogy ez a médiában. mi. De az, ha most néz bennünket valaki, és azért tételezzük fel, hogy néz bennünket valaki. És azt kérdezi, hogy mi az, hogy Kimba el tudja neki mondani, és el tudja neki azt is mondani, vagy el tudod mondani, hogy azzal alapvetően egyébként szerinted mi a probléma? Igen, tehát azt szerintem a, a Kimba, illetve az egész Cseppeli Kisduna part, az egy... Az egy jó példája annak, hogy hogy működik Csepelen a Fidesznek. mostak Most már két Fidesz van az én értelmezésemben, de ugyanúgy működik mind a kettő szerintem. Érdekes, hogy kívülről. Na, a messzire jött ember, ez egy klasszikus igen. műsor volt, és amikor bárki bármit mondott, én közbevágtam. Tehát még el jutottunk a Kimbaig, már ott tartunk, hogy két Fidesz van, és tulajdonképpen ezt is egy messzire jött embernek el kéne tudni magyarázni, hogy Na, hogyan lehet két Fidesz. Ez, ez, ez, most én azt azért mondtam ezt így, mert azt a céltűzöm ki, hogy hogy a kimbán keresztül mutassam be, hogy itt uh -huh. ez hogyan zajlik. Tehát van egy polgármester, aki korábban alpolgármestere volt német Szilárdnak, hogy őt Borbélénernak hívek, és van egy német Szilárd nevű országgyűlési képviselő, aki korábban is országgyűlési képviselő volt, csak akkor még két körzet volt, uh -huh. ugye 14-ig még két csepeli képviselő volt, Borbéléner volt az egyik, német Szilárd a másik. És ugye egyszerre lehetett akkor még polgármester is valaki. És amikor ezt döntenik, ez dönteni akkor ők választottak. Német Szilárd választotta a, a, az országgyűlési mandátumra való törekvést. Mert egyébként, volt, egyébként maga a törvény nem tette később lehetővé, hogy. Igen, 14 óta jel, választani kellett, előtte egyszerre akkor, A igen, ember szerepében. Igen. És a és Borwey Lénard pedig polgármesterként az alpolgármesterséget polgármesterségre váltva, és a parlamenti képviselőséggel felhagyva vezette Csepelt. És Borwey és német szél szorosan együtt működtek, például ez a, ez a, és ez a birkózó csarnok, ez német szer egy magánalapítványának a, a, a projektje volt, ugye olyan, magán, hogy magánalapítványának a lakcímre lett bejegyezve, az alapítványnak nyilván a megfelelő jogi szabályaival, ami azt a cél tűzte ki, hogy egy nagy birkózó központot, egy birkózó akadémiát létesítsen, és itt ez egy önkormányzati Mert tulajdon. Egyébként Némen volt, van, talán lesz is közebb, akkor ő volt a birkózó szövetség elnöke, ha jól emlékszem, de ezt lát, hogy pontosabban el tudja mondani, hogy akkoriban hogyan volt, de én hiszem hogy ez volt neki a köze hozzá és Borbé Linnád előterjesztette azt a javaslatot a Cseppeli közgyűlésnek, én emlékszem 2017-ben, hogy Német Szilárdnak a, ez az alapítvány, ez a ki Másodperc szülő, amit magad a magadban, igen. igen. Közben már valaki nagyon korán jött, egy sorban állást Igen, ez tényleg ilyen nagyon életszerű így nagyon a, a, a műsor. Úgyhogy megvárjuk a műsorvezetőt addig. De látom, ilyenkor szépen átvált a kép, most csak én vagyok rajtadik. Nézek! Addig elmesélem a nézőknek, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas kis stúdiót, fölöttünk egy galérián van a technikai személyzet a műszaki vezetővel, és pont a kamera háta mögött pedig elengedem nagyon izgalmas ö, régi és új különböző hangosítási eszközök, ezeket kár, hogy nem látszanak, de tényleg olyan, mint hogy egy ilyen lakásban lenné, gondolom valamikor ez lakás is volt, úgyhogy kicsit addig ö, próbálok itt idegen hogy még visszaéra műsorvezető, aztán utána majd gondolom visszatérünk a terület témájára, de hát nyilván az is fontos, hogy a következő vendégek bejussanak. Én ennyit megteszek, hogy egy kis átvezető szöveggel oldom fel itt a hallgatást. Vállalkozott Bállalko közvetítés. <gül> Gondoltam estérek is, a stúdióról addig, hogy itt mégiscsak csak én ültem ilyen csöndben, itt néztem, elmondom biztos, hogy olyan fura lehet, aki élőben nézi, hogy most itt nehogy elmenjenek a nézők. Remélhetőleg közben. nem is. Ez a a. A mindig ilyen volt. A kejfejancsinak valójában a lendülete és a mondandója vitte át azon a spárga én spárgának nevezem azt, amit egyébként valamit anyacsavarnak kéne fognia, de nincs hozzá vagy anya, vagy nincs csavar, és akkor az ember úgy megköti, és az egész. Lehetne azt mondani, hogy buherált, én ezt azt mondtam, hogy buherált, ez kifejezetten utálom, maga a spárga a kifejezés, Ugye Babi Csaróta hamarabb jött, ő leült oda, ahol egyébként a kurtás dohányozni szokott. Közben megjött Györfi Krisztina hamarabb, de kiderült, hogy kálkáro is megjött, úgyhogy nem emlékeztetek egy fogorvosra, de most egy egész sor van kint az ajtó előtt. Reméljük, akkor nem lesz azért olyan fájdalmas neki, mint egy foghúzás, meg nekem. Biz, biz, biz, biztos, hogy nem. Na de És régen még tudott ez ilyesmi zavarni, de én azt gondolom, hogy ez... Ez a műsornak mindenféleképpen az előnyére tehát, kell, hogy Mondjuk már... a bájához tartozik. az, mondja, meg ez nekem. Nincs. Eljutottunk oda, igen. ahova eljutottunk. Igen. Még, ezt akkor, Még... Igen. Ezt, ezt akkor lekerekítem, tehát egy Borbélin előterjesztette azt az előterjesztést, és azon az önkormányzati területen, ahol a Német Szilárd Birkózó Akadémiát akar létesíteni, azt az önként adja oda használatba Német Szilárd az Akadémiának. Az, ellenzék, az akkori ellenzékek is tiltakoztak, hogy már márpedig egy magánalapítványnak ne adjunk oda önkormányzati területet, mert nyilván a az ott lesz az az épület, akármilyen konstrukcióban is van, azt nem lehet elvinni, Borbilén mindig úgy reagált, hogy aki nem egyért egyet az ő előterjesztése, az csepel ellensége, az, hogy német Szilárd ezt előterjeszti, az a garancia, ez a legjobb lesz a csepedieknek, és most hogy-hogy nem ott tartunk hét évvel később, hogy azt mondta, hogy hűha, német Szilárd magánalapítványként kezeli ezt az alapítványt, amit akkor is lehetett tudni, amikor ő maga terjesztett elő, és adta oda ezt a területet, úgyhogy nekem ezt láttam akkoriban, hogy ők együtt próbálják ezt a terület, ezeket a területeket. Mennyire volt könnyű? Neked ezt megérteni, hogy mi zajlik. Mert egy kívülálló, aki. Rettenesen nehéz. Nem igazán ér. A cseppeliek is, is nehezen értik, főleg azért, mert ugye rengeteg a zaj, rengeteg hamis információ lehet napvilágot, szerintem aki aki ismeri a Fidesz módszereit, és ugye mind a ketten 14 évet, vagy hát Borbélénárt az, zállatott az, volt, az, azért az sok, van, sok Az, van. az, az egy, nem egy szokott jelenség a fidesz belül, tehát az, amire te azt mondtad, hogy két Fidesz van, hogy egyébként a fidesz belül olyan konfliktus legyen, mint amilyen egyébként Borbélénárt és Németh Szilárd között van, és az valójában oda vezessen, hogy feloszlassák, illetve pontosabban, hogy megszüntessék a fidesz Cseppeli szervezetét, hogy az új alakulásnál ne vegyék vissza a korábbi tagot, és az a jelegi alpolgármesteres annak érdekében, hogy meg tudjanak szabadulni tőle, tőlük, azért ilyenfajta belső, ahogy ezt szokták mondani, a torzsalkodásról a ez ritka, ritka a Fidesznél mi az, amit ebből csepel lát, mi az, amit ebből csepel megszenved, de kérdezhetném, mi az, ami ennek következtében Csepelnek jót tesz? Ö, hát én jót kevésbé látok benne, én inkább azt látom, hogy ugye én azért is indultam most Ellenzéknek közös polgármester mert én azt szeretném, én hogy. Na ennek... azok, amikor elindultál, azok, amikor még a momentum színeiben, később lettél. Igen, de én a... az elén is deklaráltam, hogy én, a, hogy én úgy indulok a momentum színei, hogy az ellenzék közös polgármester jelentkezem a momentum színeiben, és ha nem éleszek a közös jelölt, akkor nem leszek a polgármesterért, akkor nem indulok el csak mondjuk. Azért, mert azt gondolom, hogy Cseppelen a többi ellenzéki pártal egy nagyon jó együttműködés alap, alakult ki az elmúlt öt évben ő én úgy látom, hogy a csepeli ellenzéki pártok, ők lokálpatriotaként, csepeliként tudnak gond, közösen gondolkodni, és azok a, a különbségek, amelyek akár az országos politikában előjhetnek köztünk, ezek, ezek sokkal kisebbek. Mi abban gondolkodunk, hogy hogyan lesz csepel újra a csepelieké, Hogy lesz a 21. századiak kerület? Ide a, a momentum mellett az MSZP, a DK és a párbeszéd, aki ő engem. Az LNP nem, az LMP nem. Az LMP is jobbig megszűnt csepelen gyakorlat, aki nem tudom, hogy le van -e egyáltalán tagjuk, de, de látható De a vagy a momentumnak bármilyen szervezeti vezető ő Az elnök helyettese vagyok jelenleg a Csepeli Momentumnak. Van-e bármilyen funkciód jelenleg Csepelem? Ő képviselő vagyok, ellenzéki képviselő, vagyok 19 óta. 19 óta. Igen, tehát 19, ugye 19, Négyes választáson még nem indultam, mert nem volt még Momentumság, én se politizáltam, mégis a 19-es választáson kerültem be a testületbe, és a, a Momentumos képviselőként ott vagyok a testületbe, és ezek során is az a, arra törekedtünk, hogy amik itt, amiket láttunk, amit eddig köz, az elején közösen még német szerzés nem, majd a ciklus végére külön-külön, mi azokkal szemben alternatívet mutassunk. Ennek a, a csúcsára most értünk el, hogy a költségvetésnél el tudtuk azt érni, hogy végre egy olyan költségvetés alakuljon ki, ahol az ellenzéket is ő meg kellett hallgatni, nyilván ennek van számszaki oka, hogy három része szakadt a testület, és el tudtuk azt érni, hogy az útfelújításokra több mint egy milliárd forintot költ 2024-ben, így csepel, el tudtuk azt érni, hogy visszanőle kaptak béremelést a különböző csepeli, önkormányzati és csepeli intézmény dolgozói. Nem kaptak volna. Amit amúgy nem kaptak volna, meg ugye ő ezt szereti Borblénert félretájékoztatni a lakosságot, ő is javasolt béremelést, mi január 1-től javasoltuk, ez egy vitapont volt köztünk, ő csak március-járt április tolatta volna meg ezeket a béremeléseket, mondván, hogy akkor el fog Ugye ez az a költségvetés, amiről Minimum két emberrel beszélgettem, német Szilárddal és Borbé Lénárddal, és különböző leosztásban arról volt szó, de leginkább német Szilárd mondta, hogy hogyan zsarolta meg a regnáló polgármestert, az ellenzék, és kötöttek egy külön paktumot, mármint költségvetésben, ami tartalmazta azokat az összegeket, amelyeket a fenti célokra. Ezt annyira mellézettennék, hogy én azért nem látom ezt zsarolásnak, mert mi egyrészt december óta kértük az együttműködést, az elmúlt öt évben én, én ugye hát én. hogy értem. a költségvetés több de nem szavazta meg a képviselőtestület. Én, kér... én sose tudtam megszavazni eddig az elmúlt öt évben, mert mindig olyan is került beterjesztésre, amivel semmilyen érdemi képviselő nem volt az az jöttek létre A képviselőtestületben, Hogy lehetett érdemben tárgyalni, és, ezt, és a másik, ami miatt ezt azt gondolom, hogy ez. ez, ez ezt nevetséges zsorolásnak nevezni, mert mi végig transzparensek voltunk. Tehát mi közé tettük, hogy ezeket kérjük, ezek a feltételeink a költség elfogadásához, és amikor ezek megvalósultak, lett útfelújítási keretnövelés, lett panelprogram benne, lett benne visszameneges béremelés az egészségügyi dolgozóknak is, lett valamekkora béremelés, lett szociális támogatásnak a köre kibővítve, létrehoztuk idén az iskolakezdési támogatást, minden évfolyamra eddig Csepelán csak az első osztályosok kaphattak, most már mindegyik évfolyamon kaphatnak, létrehoztunk táboroztatási támogatást. Tehát mikor ezeket a, a különböző javaslatainkat befogadták, akkor mi azt mondtuk, amit most is mondunk, hogy mi Cseppeli patriotaként gondolkodunk, arra gondolunk, és ezért is indulunk a választáson is, hogy Cseppel egy fejlődő, biztonságos, élhető kerület legyen. Én úgy gondolom, hogy neki fontosabbak, hogy Német Szilárdnak is a gazdasági érdekei, mint a Cseppeliek. A gazdasági érdekei. Még, van? Hát Német a maga ez az egész alapítvány, az látszik. Maradjon Bo borbél... borbél... indul. Borbél... hát a köthető a Zoltán, az Zoltán, ugyanaz a, az érdekkör. Az most ilyen szempontból én azt Német-Szilárd bábjának tekintem, nem tanítom önálló szereplőnek ebben az ügyben, hiszen nem is csepeli. Borbély Lénárnál pedig ugye vannak különböző olyan vállalkozók, akik, akik pozícióban nem Itt van fő ellenfél, vagy mindenki ellenfél, aki indul? Nekünk, ő, az én, a mi szempontunkból nincs különbség borbél és Németszert És van-e különbség azon ö, civil polgármester jelöltek közül, aki közül most ketten is eljön, egy györfi Kisztina és Kál Károly. Én azt gondolom, hogy Ürüljük hogyan tekintesz? Én azt gondolom, hogy egészen másként. Tehát én nyilvánvalóan azt gondolom, azért vagyok egy ellenzéki párt alapítója és tagja, mert a nert nem tartom elfogadhatónak, és akár civilre mázolt köntösben, akár ténylegesen a Fidesz-KDMP színében indul valaki, de elmondja sokszor, hogy. Ideszes elvei vannak, úgy emlékszem, hogy itt is elmondta ezt Borbi Lénárd, hogy ő neki nem változott tovább, és Orbán Viktor neki a námbör van, most is egy egyoldalat oldalt szentelt neki. De most a, a civilekről beszélnek. Aki... Ők az ellenfeleim, és azt gondolom, hogy, hogy már egész máshogy kell rájuk, nekintsek. A civil-civilek, vagy nincsenek civil-civilek? Ö... Most egy olyan nyelvet beszélünk, amit egyébként é értem, ilyenkor igen. talán értenek a magyarok, de amit egyébként én a leghatározottabban a mert értelmetlen kérdések garmadája. Ugye vagy a civil-civilekről Éppen, civil -civilekről épp, épp, épp, épp, éppen igen. egy a zuglóval kapcsolatos beszélgetés után lett sajtója annak, hogy a zuglói szocialisták abból adódóan, hogy a megítélésük minimálisan se legyen negatív a szocialista párt miatt egy civil szervezetben indulnak, és e, olyat én már igen, hallottam. A Forhamek, civil szervezetben indul, tehát attól ő még Fideszes az én szemem. Én csak ezt mondtam ezzel, hogy itt attól, hogy van egy Fidesz logó más. Kicsit meg olyan egy... ez egész, mint egy jelmezbál. Ezért ja, kérdezem igen. tőled, hogy a civil civilek, ha egyáltalán vannak igen. ilyenek, azokra hogyan tekintesz? Én azokra mindig is lehetséges partnerként tekintek. Ismered őket? Ismerem természetesen őket, tehát György Krisztán is többször beszéltünk, sőt, vele sokszor egyeztettünk amikor eljött az általam vezetettő ellenőrzési bizottság, pénzügyi ellenőrzési ügyrendi bizottság ülésére mindig adtam neki szót szóval is nyilván az ügyrend keretei között. Tehát én azt gondolom, hogy eddig is partnerként voltunk. Ő, nyilván ő, van pár dolog, amiben nem értünk, de ezért vagyunk különböző ki volt az ellenfeled a körzetedben? Ö, Bercsik Károlynak hívták, a Fidesz későbbi frakció vezetője. Ő már nem frakcióvezető. Nem, ő, ő, ő ha jól értem, én nem követtem meg, hogy hiszen a a belső csepeli mozgásit, de én úgy értettem, hogy ő talán pont ilyen középen maradt itt a két többség Már az egyetlen lehet, ha középen lehet. Középen de én ezt nem tudom ezt tőle Ki mű, most nem, az ellenfeled? Nekem, a, aki a, mát, hogy a, olyan értelme, mint egy mint hogy ki az esélyes, ki hívom, vagy, vagy, vagy kinek van ki, Hát nyilván a, aki elindul egy polgármesteri posztér, és indul a jelenlegi polgármester, akkor mindig elsősorban őt hívja ki, tehát én Borbé Lénárd vezeti ezt a kerületet, ővé a felelőssége. Tehát egyszerre elsorban. indulsz uh, helyi képviselőként? Nem, is. én csak polgármesterként indulok, nem indulok körzetben. Ö, körzetben én... voltál, azt, azt abba hagyod? Körzetben, én listáról kerültem listáról be. Listáról kerültem be és egy 10-20 szavazattal a káról nyert annak idején. Ugye ez szintén egyébként a frakcióvezető ellen újoncént egy így is egy erős eredmény volt, de ettől még egy eredményt, amit szerettem volna, de listáról kerültem be, és listáról pedig képviselő lettem. És most a polgármesteri címre elkezdtem egy csapattal, egy szövetséggel, amit ugye mondtam, hogy ez a négy párti szövetség, amelyben nem csak momentumosok, hanem a másik pártoknak is a képviselői is ott vannak. 2024 elejéig nem volt nyilvánvaló, hogy hogy a dk nem indul-e önállóan. Az, hogy Pál Gézát visszaléptet. Ez, ez, ez, ez szerintem dezinformáció. Tehát mi Pál Gézával többször is kommunikáltuk már 23-ban is, hogy mind a ketten a saját pártjaink jelöltje vagyunk, de egyértelmű, hogy közülünk csak az egyik fog indulni. Ezt nyilvánosan is leírtuk, ezt alá le is tudjuk támasztani. Ezt soka, sokszor elmondta direkt a kormányzat propaganda az emi, emi, ellenkezőjét. emiatt is de, volt korábban. De mi Pál Gézával is. mindig is együttműködtünk, és most is együttműködünk, és én, nekem az megtiszteltetés, hogy ő ő úgy döntött, hogy, hogy végül ő, ő engem. Ő döntött, vagy a, a DK döntötti, vagy. Nem ismerem a, a pártok belső mechanizmusait, a, ami ugye hozzám már eljutott, az a, a Gézának a, a visszalépését és az én támogatásomat hát, bejelentette. Ha nem volna vissza, akkor te nem mintusz. Vagy előválasztást tartottunk volna, B attól függ, nekem az is elfogadható lett volna, de az biztos, hogy én nem támogattam azt, hogy ő, miket tett szerintünk, és ő sem, tehát én értem ez föl sem merült, hogy mi. Listáról bekerültél volna, el, lett volna -e helyet, vagy ne tél föl történelmetlen kérdéseket, ő... tehát így alakult volna. A dolog csak azért érdekes, hogy egyébként te milyen mértékben akarsz, hogy szeretnél részt venni, csepel e, életében. Ha nem, ha nem indultam után... volna a polgármesternek, akkor valószínűleg indultam volna a körzetben. én azt gondolom, de nem. De tényleg én értem történelmetlen a, a kérdés, és hogy hát, ő, akkor hogy nem a... tudom, hogy mi lett volna ha, de szerintem ez történt volna, hogy Nem akkor, tárul, akkor Pál támogattam volna. Én, is, tehát hogyha egy előválasztáson mondjuk így alakult volna, de én azért meggyőződésem volt, hogy, hogy szerintem jobb lenne ez a felállás, ami most, kialakult, és szerintem ez egy erős csapat lett így, és nagyon jó, hogy ebbe a csapatban, Olyanok is vannak, akik, akik civil szemléletű jelöltek, mert nem, nem párthűség alapján lett ez a 12 jelölt a szövetségembe válogatva, hanem azt az adott körzetbe ki a legjobb képviselőjelölt, és a programhoz ki tud csatlakozni, ki az, aki tudja megoldani a hosszú távú problémákat. Mert nekem ez a legfontosabb kritikám, mind a két Fideszen 14 éve itt vannak különböző felállásokban, Csepel vezetésébe, és az alapvető hosszú távú fejlesztésébe A gerinc út Csepel legfontosabb problémája, hogy az m 0 jutni a logisztikai területekre, úgyhogy nem. A városon mennek keresztül a, a kamionok, több ezer kamion megy naponta keresztül a paneleken. Aki nem csak ez az első tudja képzelni, hogy miért egy kétszer egy sávos úton napi több ezer kamionnal szembesülni, ehelyett kell egy elkerülő út, és ezt 12-ben állították. hogy addig megépült az első szakasz a csepel közepéig, és a másik fele hiányzik. És ahhoz, hogy ezt valaki elkezdje, ahhoz hogy olyan tervezés kell, ami nem 5 évre tervez, hanem azt mondja, hogy ez nyilván egy ilyen projekt, ez 10-15 éves projekt. Vagy a hív meghosszabbítás és én erre jelentkeztem, és erre jelentkezett a csapatom is, hogy nem fogjuk a rövid távú látszat megoldásokért, meg az ilyen szalagátvágási lehetőségekért bedobni azt, hogy cepel hosszú távú fejlesztésébe gondolkodjunk, hogy a szociális problémákat megoldjuk, hogy kezeljük a, a közbiztonságnak a kérdését, hogy kezeljük azt, hogy milyen az egészségügyi várólisták helyzete, amit ugye lehetne. De egyébként tanárból menet közben szép lassan egyebek között, amiatt is, hogy 250 nap tiltakozás után elbocsájtottak téged a Madárcsimre gimnáziumból, Politikussáved leszál? Én ő, sose tartottam magam a klasszikus értelembe vett politikusnak. Én most is elsősorban tanárnak tartom magamat, aki most szünetelteti a hivatását, mert szeretne egy olyan oktatási rendszerbe visszatérni, ami már nem ilyen, mint ez a NER által leuralt tanárokat és diákokat és szülőket partnerként nem kezelő rendszer. Én hiszek abba, hogy az a küldetésünk Cseppelen, és remélem, hogy az összes többi önkáncban is, hogy az oktatást, az egészségügyet, a szociális szférát, azokat minket a NER tönkretet, Alulról építsük újra, és utána én is érzek abból, hogy tanárként Érdemes a szót vesztegetni magára, a momentumra, a jellegi állapotára, arra, amiről cikkeznek, és amiből fakad az, hogy igazat írnak, nem, ad, nem írnak igazat. Érdemes erre szót vesztegetni. É, nem tudom, mit értesz az alatt. A, a... Ami a momentum helyzetét illeti elsősorban a Magyar Péter felbukkanása után, ami a, a momentumnak egy ilyen kvázi elhúzódó kamaszkorát illeti, amiben nehezen érkezik a felnőttkorba. Szinte most érkezett meg a momentum igazán a felnőttkor, hogy az első ciklusukat letöltötték azok a képviselők, mint én is, aki 19-ben az első körben akár az Európai Unióba, akár az önkvantokba beválasztásra kerültek. Most készülünk arra, hogy újrázzunk, illetve akár még más pozíciókat is, mint én is, ugye nem képviselők, hanem polgármestérőltként folytassuk, és az a célja az Európa Parlamenti képviselők, és szerintem ők, ha ezt így tetszik a próba nagyon sikeresen ugrották meg, az összes magyar beadványt. 21 ideért a Fidesz meg mindenki képviselő közül ez a két lány, ez az összes beadványnak, majdnem a kétharmadás után több mint kétharmadát jegyzi, és Mert valódi és és csekat, és valódi eredményeket értek el. Tehát olyan dolgokat, amiket korábban senki nem gondolt. Azt gondoltam mindenki, ez volt a magyar politikában a meggyőzés, hogy az Európai Unió, oda az egy parkolópálya, egy tisztesztől. Ez egy különbeszélgetés. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy megérdemlik a, a folytatás. És Mert... más ellenzéki pártoknak és... az Európa Parlamentben való létezése, neked most van titulosod a Momentumban? Ő, én az Oktatáspolitikai Munkacsoport szakmai vezetője vagyok. Elnökségi tag? Az nem vagyok jelenleg. Életem de... még annyit tennék hozzá ehhez, csak hogy, hogy ezt kicsit azért cseppelre is visszakerekítsem, hogy én pontosan ebbe számítok a Momentumra és minden Európa parlamenti ő, olyan gondolkodású, aki hozzánk hasonlóan nem Fideszes ő, minden országnak épücseleire, hogy közvetlen forrásokat cseperre, biztosítsanak, ha már az országos forrásokat befagyasztották. Ugye benned is ott dolgozik az, hogy elmondjad azokat a kötelező dolgokat, amelyek nem tudják megkülönböztethetővé tenni az egyes műsorokat. Ebben persze benne van az is, hogy kevés a lehetőség a médiában való megnyilvánulásra. De ezt mondta már itt neked valaki más is? Lehet, hogy akar. Nem, más műsorokban ugyanígy <gül> ja, ezeket, jaj, tehát nem. mint egy ilyen kötelező elemként ezeket elmondják. Ezt én őszintén gondolom, tehát én, én csak ebből szeretném fejleszteni, én, mert nyilván a kormányra nem számítok. Elhiszem. Um, lesz -e TV vita, Ugye a Partizánról kiderült, hogy meghívta Borbély Lénártot és Dudás Zoltán, de ők nem, nem, nem elválaszoltak. Ez sajnálatos, de nem meglepő fideszesektől szerintem. Én azért remélem, hogy hát, ha meggondolják magukat, hogyha Akár Borbély Lénárd meggondolja magát, én vele magába is hajlandó vagyok ez azt gondolom, hogyha a jelenlegi polgármester ott van egy vitán, akkor a kihívóinak ott a helye, én nyitott vagyok. A Partizennek is jeleztem, hogy ettől, hogy ők most ezt rövid távon lezárták ezt a projektet, hogyha mégis változna a helyzetén, én ott leszek, is. és megyek, és Borbély Lénárdal is bár. rád egyébként a másik két fél nélkül. Ezről nem beszéltünk, mégük ugye először fölhívtak mind a hármunkat, ha jól értettem, értem. és én mondtam, hogy igen, és visszahívtak, hogy a másik két fél, arról, hogy megjött a válasz. arról, hogy önállóan de őket, azról még nem. Arról, hogy nem beszéltünk, azt, mond, az, azt ha jól értettem, akkor erről később lesz döntés, hogy kik azok, akikről majd lesz önálló interjú, most vitákat szerveznek, -e, ha jól értem az önműködésüket. Ugye mi ja programpontokat, illeti igazságos képviseletet átlátható csepelt, 21. századi közlekedést hozzáférhetőbbé és minőségibbé tenni az egészségű ellátást és biztosabb lakhatást és erősebb cseppeli szociális hálót. Ez az, amit a Dukán András Ferenc féle összefogás meghirdetett. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy Én is köszönöm, kikísérlek, és egyben bekísérem a következő ven. És viszontlátásra a hallgatóknak. Köszönöm, Nézők. hogy ők is meghallgattak. Nézőknek, hallgatóknak. Igen. Um, ezt egy picit harébrakom. Az elmúlt két évben, mióta a közügyekkel aktívan foglalkozom, Györgyi Krisztina. Üdvözlöm Önöket. Több alkalommal kikértem a lakosság véleményét. Mit csinált két évvel ezelőtt? Két évvel ezelőtt úgy látszódott, hogy a vállalkozásomat nem fogom tudni tovább vinni, és mivel vállalkozásfejlesztő közgazdász vagyok, ezért elkezdtem átállítani a működésemet abba, hogy ezzel az irányjal szeretnék foglalkozni. Mi az, ami nem jött össze? Vagy mi az, hát, ami nem a sikerült? A Vagy probléma... Mi az, ami kudarcot vallott, mert a rész aláhúzandó? Igen. Az a volt a probléma, hogy az elmúlt kilenc évben én többször szerettem volna önkormányzati ingatlant kivenni, önkormányzati üzlethelyiséget, de mivel cseppel ebből nem igaz... A saját vállalkozásomat szerettem volna őt működtetni. Nem a reklám helye, szóval most ezt nem mondom. De nyugodtam, mondja. Mondani. Ez egy fonalból volt a fonalkos munka volt, ami 9 évvel ezelőtt végül is én már először is önkormányzati ingatlanba szerettem volna bevinni ezt a tevékenységet, de már akkor de sem sikerült. Először is volt, jó másodszor is stabilabbnak láttam, mert hogy 5 plusz 5 éves bérleti mm -hmm. konstrukciókat ajánlanak, de vagy nagyon rossz helyen voltak, vagy nagyon rossz állapotban voltak, és úgy láttam, hogy Hát akkor én oda nem mennék be, ami penészes, rohadó beázik, mert egy fonalas tevékenységet nem lehet bekockáztatni egy ilyen jellegű üzlethelyiségben. És akkor én a helyi plázában béreltem egy üzlethelyiséget, de az évek során többször éreztem azt, hogy jó lenne, hogyha diverzifikálhatnám azt a kockázatot, hogy ha esetleg meggondolja magát, mert az a cápák között is, igen. Igen, akkor. Diverzifikálni a kockázatot, igen. Tehát szerettem volna csökkenteni a kockázatomat, mert úgy éreztem, hogy, hogy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 Igen, Fodol, elég, elég közgazdaság, informatikus. És egyébként műszaki menedzser vagyok villanyszakon. Igen. Értem, szóval tényleg értem. sok minden. és van egy programozói alapvégzettségem is. Mit csinált az informatikusság előtt? E, rendszergazda voltam előtte, azelőtt pedig pályakezdő voltam. Megvárlák a gyerekek? A legidősebb gyerekem 24 éves, van egy 21 éves fiam, a nagylányom a 24 éves, és van két kicsi, egy 12-es, egy 10 éves kisfiam. Egy apjuk Nem, kettő, két alomból vannak. A mostanivel foglalkozik? A mostani férjemivel foglalkozik, ő is informatikus én Az előző, hát egy nyomdaipari cégnél tevékenykedik, de ő is volt vállalkozó. cseperen született, a nagymamája is Cseppelen született, és a déd, Igen, nem tudtam, csak így. Igen. Hát, mint a valami benedekenek mesében, hogy az Operáciás tengeren túl, ahol a maras túr, ott Cseppelen. Így van, három generáció járt ugyanabban az iskolában. Azt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 Attiláig, vagy Árpádig, Igen. miért maradt Csepelem? Volt, hogy elpróbáltam menni csepel. tehát egy darabig nem Csepelem próbáltam Szigetszel Miklóson és Zuglóba is élni, de aztán, sőt, Kispesten is raktam, egy ideig, de én alapvetően szeretem Csepelemben. Hát, mit csepel... lehet szeretni Csepelemben? Csepel kisvárosias, tehát hiába vagyunk a fővárosban, mégis megvannak a kisvárosias értékek. A... Tehát átmegy az ember a hídon, és hirtelen minden más lesz?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 Könnyen lehet gyökeret ereszteni. Nagyon két évvel ezelőtt mi történt? Csöktetett. Vagy nagyjából két évvel ezelőtt? Igen, itt tartottunk, hogy ö, sokan azt gondolták, hogy a COVID után ment önkre a vállalkozásom, de ez egyáltalán nem igaz. A COVID után jóformán szányra kapott, hiszen az én, ö, az én tevékenységem az. Ö,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 hogy milyen irányzatokban lehet elindulni, hiszen ahhoz, hogy lássuk, hogy, hogy mit tudunk a vállalkozásokkal kezdeni, látnunk kell, hogy milyen irányzatok vannak a helyi politikában, vagy milyen támogatásokat lehet elérni. Úgyhogy hogy ön közben kívül volt a rendszeren. Így van, teljesen szíveként indítottam ezt a dolgot. De ahogy ebben elkezdtem, elkezdtem utána nézni, indítottam felmérést a lakosság körében, amire nagyon Indított szép számol. google felmérést, amiben a lakosság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 semmi közel a vállalkozásokhoz, de mondjuk minden évben be volt írva, hogy fogunk bicikliutakat építeni, és egyetlen egy évben sem épültek bicikliutak. Vagy amikor látom azt, hogy a településfejlesztési stratégiában. Ajj, ajj, ajj, ajj. Igen. De nem ebbe az irányba, Igen. Indult. hogy jöttek be ezek? Úgyhogy a, a gazdaságfejlesztési tervek ezekben a hosszú távú dokumentumokban vannak leírva, amiket én elolvastam 2014-ig visszamenőleg, ahhoz, hogy fel tudjunk de gondolni. De akkor a, a fókusz saját maga hagyom. átrakta innen miközben azokkal, akikkel akart volna foglalkozni, menet közben ott Azért nem hagytam ott őket, hanem a foglalkozás, amit uh, én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 Tanfolyamot hoztak létre, ahol nem csak a memó politikusai, hanem többféle politikus is volt. Például volt olyan is, aki a Józsefvárosba indult korábban, és itt van valami helyben bejegyzett pártja. tehát Kicsit Olyan, mint hogy a mostani 18 éves elvégezte a gimnáziumot, Igen? és valójában ez itt most az élet egyeteme. Hát nézzel, így is lehet mondani a dolgot. Én hiszek abban, hogy életfogytig van tanulás, és hogy az ember többször is megváltoztathatja a pályáját. Amikor egy élet elment során. erre a, erre a Magyar Politikai Akadémiára, az mit ígért önnek, hogy Semmit. Valami papírt, képzettséget, valamit ad? Hát, kaptunk papírt, de ez nem jogosít fel engem semmire. Mi az, amit hogy ez emlékeztem. mennyi idő ez a politika. Ez nem volt sok, ez pár hétvége volt. Mi az volt a, egy mi, tananyag, milyen,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 sok mindenről beszélgettünk ez idő alatt. A képzés föl hogy hogyha valaki felmegy a Magyar Politikai akadémia a honlapjára. Értek, meg, hogy a férje meg. volt a családfenntartó? Így van, a férjem volt a családfenntartó, illetve akkor még megvolt a vállalkozásom, és mivel hogy ez a, az évvégi szezon volt, nekünk olyankor nagyon szép bevételünk van ezekből. Az mikor születnek meg a Tavai Tavaly júliusban zártam be az üzletet. Tavaly júliusban. Ami a hypermarketben volt. Így van, így van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 Arra van felépítve, volt. Igen. Hogy önnek ez sikerülni fog. Én én a realitások talaján állok, és tudom, hogy miről beszélek, de még nem jutottunk el semmilyen konkrétumig, ami Cseppelhez kapcsolódik ebben a beszélgetésben. Szóval... Ó, hát ebből van összesen, vagy ugye megmondom ennek hányas számoltam, összesen 19 pont, de már nagyon sok. ami alapvetően a mi beszélgetéséből átjön, és a dukán András féle beszélgetésből nem jött jöttet, vagy másképp jött ad. Először lehet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 fél a webáruház, de szeretném felszámolni és bezárni, ennek már megtettem a kezdő lépéseit, a vállalkozást nem szüntetem meg, de a tevékenységet okay. átállítom. Nem leszek ellenfelőnökről, és tekintettem arra, hogy szerintem nagyon érdekesen, tehát egy ilyen számúra egy érdekes festmény alakulít, amit nem is én festek, hanem nem tudom, ketten festünk, de alapvetően ön.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 a lényeg az, hogy Csillag, mert, Csillagtelep, Csillagtelepen egy szociális célú rehabilitáció történt meg. Ennek a keretében... Ne el Ez el nagyon benne. fontos dolog. Okay, Ennek a keretében kilenc darab társasház újult meg kívülről, és ezt a Cseppel újság címlapján hozták, és promózzák, hogy mennyire fantasztikus. Belül van egy rohadó üzlethelység, amelyik a mennyezettől a padlóig penészes, úgyhogy amikor megtekintettem, akkor sírva jöttem kiből, hogy miért nem hoztam miért magammal nem maszkot. Ezekkel? A polgármester azt mondta a lakossági fórumon, illetve a közmeghallgatáson is, hogy neki nincs dolga a vállalkozókkal. Ehhez képest, mióta elindultam a választáson, azóta már e, szerencsére, már több nagy szervezet, aki ellenfelem, már alapják a programunkat, és a vállalkozás felest is, is szóba került. Tehát, hogy semmi Ezek más nem sikerült elérnem. Nem tudom, évtizedek óta. Évtizedek óta vannak kiasználatlanul, és ezzel a szigeteléssel csak tovább rontanak az állapoton. Azt kell hozzátennem, hogy én úgy látom, hogy ez egy egészségkárosító hatása is lehet. Amikor most az gyűjtés miatt bementem a házba, végcsengettem a lakókat, akkor az egész lépcsőházba is e, terjed a penészszag, és fél óra múlva már a fémes iszt éreztem a számban, mi a penészmérgezés első tünete. Itt kisgyerekek laknak, idősek laknak, és a, amikor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 A többi szolgáltat és üzletkönpontjának megújítása témájában. Amikor ezeket a tevékenységet folytatta, milyen fogadtatásban részesült az Nagyon-nagyon-nagyon magas számban, 90% fölött, nem, nem emlékszem pontosan, de 90% fölött mondták azt, hogy nem csak a karácsony Sendőcet, hanem minden üzletes esetben. Ez egyébként egyszerre magyarázható azzal, hogy az ön állítása szerint Borbé Lénárdot a vállalkozók nem érdekli. Igen, ő ezt állította. Ezt állította, és egyébként az üzletek kiadása jelenleg nyereségesen működik, bár csökkenő ö, nyeremény, ö, nyerességérhető el. Az előző évben 250 millió nyeressége volt az önkormányzatnak, most 120 millió volt a 23-as évre, de ö, ennek valószínűleg az emelkedő... Ö,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 Bizottsági ülés is nem arról beszél, hogy hány ülés van, hanem hogy azok az ülések, amelyek vannak, azok is érdemiek hogy. Hát nem vagy dolgoznak. Sem. Nem dolgoznak. Úgy képzelj el, hogy a bizottsági ülések, ha ugyanannyi lesz, mint amennyi tavaly volt, megemelték a saját tiszteletéjukat költségvetésben, így, ha ugyanannyi ülés lesz, átlagosan 4 millió forintba fog kerülni egy ülés.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 Ezért mi a programunk van, és akkor nem tudom, mennyi időnk van még, de akkor egy pár Figyel. gondolat erejéig áttérnék erre. Egyfelől vannak nagy dolgok, amiket szeretnénk megvalósítani. Én például azt gondolom, mint sokadik generáció a csepelel lévő lakos, hogy a csepelművek megújítását egyszerűen olyan régen húzzuk és halasztjuk, hogy muszáj, hogy valahol elkezdjük felvenni a fonalat, így viccesen fogalmazva a fonalboltostól, de...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 Nagyon fontosnak tartom a kerületnek a megújulását, és a, a vállalkozások megújítása a is összecseng, hiszen 2014-ben a jelenleg főpolgármester jelöltnek jelentkező Szent Király Alexandra adta át azt a azt a díjat, a tervet ő díjazta, amivel megnyerték, hogy a, azt a tervpályázatot, amivel megnyerték, hogy hogyan fog megújulni a Karácsony-Sender utcai mind a két oldalon az üzletsorra. Cseppelének tudják, hogy ez mennyire borzalmasos állapotban van a én úgy tudom, hogy az egyik bank már beperelte az önkormányzatot, aki ott van, a másik beázik, nem tudják kiköltöztetni az itt, embereket. Tényleg nagyon túl részletezőek leszünk. Értem. Ez a független kerekasztal, a független lakosság és vállalkozói kerekasztal egyesület. Igen. Ennek a keretében indul. ön, Igen. és még hány képviselő? Kilenc képviselővel indulunk, Rájuk, én, vagyok a, én, én vagyok a kilencedik. Ö, nem mindenki az alapítók között van. Két és fél hónappal ez február végén, február közepén, végén alapítottuk az Egyesületet. És,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 Megtörtént eset. Én ezt tudom, olvastam. Igen. De azt kérdezem, hogy egy ilyen buzgó tartják tartják, akinek nem kell oda Elég Eléggé figyelni. valószínű. Így van. Eléggé valószínű. Én abban Meg se hallják azt, hogy azok az adatok, amelyek abban vannak. Azok egyébként figyelemre méltóak. A konkrétumokról úgy, hogy oda jött hozzám bárki, nem sikerült beszélnem. Cseppeli érdemi fejlesztésekről egyetlen sem beszélt velem. Viszont Ak akár mind a három nagy oldalról, Borbélinnek csapatából, a Fideszből, és az ellenzéki összefogásból is volt olyan politikusok külön-külön, akik oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy ha valakinek ott kéne lenni a testületben, akkor aztán... Igen, ezt nem csodálom, mert ennyi idő alatt az ember azért arra nem jön rá, hogy az az ismeretanyag, ami önnek van, az mennyire struktúrált, mennyire alkalmas arra, hogy az érdemben hivatalszerű működéssel e, megvalósuljon, és hogy hogyan valósuljon meg, de nagy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 Tovább jó munkát Viszont kísérelmeket hívom A végéről kezdtem. Parancsoljon. Nem parancsolnék, ezt mindig visszautasítom. Babics Sarolta. Ha én jól értem a történetet. Ez az ön. Köszönöm szépen. Más nem hívott bele emlékezetem szerint. Hogy ha én jól értem a történetet, akkor az ön intézményvezetősége abba azért múlt ki,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 Hát ha az elején kezdünk, akkor sose De. fogunk tartani a, végére, a, a végéig, mert hogy önnek olyan élete van... Jújj, ne, ne ne, ne, ne, ne Isten. minden, csak halott, nem. halott orosz katoráján volt. Nem sok, ezért értekint ez nem sok munkahely volt az életem soránom megnézni. nézni. nagyon szertjágaszó. Nagyon pozícionált, inkább azt mondanám, és azt tudnám mondani, hogy, hogy ez egy nagyon szép életút volt.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 Oda, ahova egyébként a balók e, a szólak abban az értelmében, hogy az életút e, az nem nélkülözzi nem az eltelt éveket. Elvégezte a jogtudományi kar, a pénzügyi szemvételi főiskolát, a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát. Mi az a VBKM? A VBKM, az a berendezések és Készülékek műve. ez egy nagy stresszivállalat vállalat volt, 14 gyáre Nem, én oda kerültem, pénzügyi számiteri főskolát végeztem, és ahogy oda kerültem, azonnal egy nagyon rövid időn belül osztályvezetővé tették. Ez egy szerencsés szituáció volt, mert a, az, az osztályvezetőnél problémák adottak szakmailag, és nem volt szerintem máskit tegyenek.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 és mondom, szóval volt Nagyon alkalmam. Volt Nagyon jó volt. Önnel gyakoroltak a centrumáruházak, meg Én voltam a bezáró, igen. Nagyon szomorú dolog, de én, én, én, én zártam, én voltam a utazok Most hogy mikor szüntek meg a centrumáruházak, nem tudnám megtenni, de mert ön 79-től 2003-ig volt ott, pontosan, azt feltételezném, 2003. hogy utána... Igen, igen, pontosan. Pontosan 2003-mal szünt meg, és innentől kezdve aztán sajnos mindenkitünk más-más fele ment, az egy tragikus időszak volt az életemben. Én azt hittem, hogy onnant fognak engem a temetőbe vinni, és fejfámra azt fogják írni, hogy én voltam a legöregebb centrumos dolgozó ebben a témában. <gül> <köny> hogy... <gül> könnyen lehetséges ez így is volt, miközben messze nem volt a legidősebb. A gazdasági minisztérium az hogy jött? A gazdasági, ahogy elmentem, ahogy megszűnt a bezártunk néhány áruházat, és azzal az én munkaköröm is megszűnt, otthon maradtam, és egy közeli ismerősöm, aki egyébként a Bibliákámban együtt kezdte dolgozatot. Ez egyébként, elvárt vagyok. Nem De az... akkor, még nő, akkor még férjes volt. Akkor még 20, uh, huszon... hányban volt, ez már nem is Most, huszon... most 2005-ben. 2005-ben, 2003 akkor... 2003-ban. Igen. Tehát gyakorlatilag uh, a fiam most 40 éves, 41 éves, tehát akkor én ezzel elkezdeni egy sajnos, csak egy gyerek és van. És Saját cég tulajdonos, egy cégben tulajdonos, és a cégvezető. sem közöm is vezet, de ő egy nagymama? Igen.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 Áthívtak a minisztériumba. Nem a mondom, hogy a fejlesztési intézet osztályvezetője volt, Igen, nem pozíció. Nem, volt? abszolút nem alacsony pozíció, és nagyon sok pénz forgattak ezen között. Nagyon érdekes volt ettől függetlenül is egy csábítás révén, Átkerültem a külügyminisztérium rész, szó szerint értsen egyet, révén, mert ez így volt. Ez ma is államtitkár az is, el, nem akarom ma, mondani. Ma így aki... Mondják, hogy milyen, kille rendelkezik az ember, de áruljál, hogy ön milyen, milyen tehetséggel van felvértezve, hogy kapva kaptak egyfolytában maga után. Ráadásul az, ahonnan önt kirúgták, visszaívták, nem rúgták ki, kirúgták, az ehhez képest egészen más más, terület. teljesen más terület, pedig az életem át, alapja, így. igen, életem alapja, ezzel majd ennek visszatérünk a menetet. Tehát azért voltam egy igen szerencsés ember, mert ipari vállalatnál kezdtem. Egy mondjuk azt, hogy megbukott, már nem érszegint. nem akarok, senkiről sem ilyen rosszat nem akarok mondani, de nem volt egy tehetséges pénzügyi osztályvezető a Bibikálma kumolátógyarában. Egy idősebb nő volt. Ott volt, történt egy galiba, amit nem vett észre, és nem volt hirtelen kitbetenni helyenbe. Drága sarolta, eltelt 30 év, az egész világ kicserélődött. Az, az a tudás, amiben igen. a 70-es évek elején, De ez egy óriású... már a, évek a gazdasági elejé. tudás évek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 csak kullogott. Tehát amikor én bekerültem a gazdasági minisztériumba, és egy szintén osztályvezetőnek is 13 ember tartozott hozzám, csupa fiatal, remekül beszéltek angolul, remekül értették a számításteknikát, de rendesen egy, rendesen egy jogszabályt nem tudtak értelmezni, akkor én, akkor én abban mindig profi voltam, és megvolt az alapom hozzá, hogy, hogy mindig hívnak a következő helyre. nem csábították el a külügyminisztériumba. Nem akarok nevet mondani, eh, behivatott egy ma is magas pozícióban lévő zseniális vezető, aki azt mondta, hogy sacika, magát szeretném itt osztályvezetőnek. Jó. Eh, akkor már férte? Akkor már én többször felszólaltam mindenféle szakmai témákban, és, és, és én egy nagyon értelmes ember volt, ott, amit hitt, volt, amit nem, és amit nem hitt, annak utána járt, mindig ilyen típus volt. És szóval akkor mindig most kiderült, igen, most is ott dolgozik, igen. nem akarok nevet mondani. Szemben, se itt se ott, nem beszélünk nevekről, ki nem modog, a nevét. Tehát, és akkor azt mondta, hogy magára van szükségem. De ígérje meg, hogy nem megy külföldre. Itt kell Ezt maradnia. Képes, elkerült Törökországba. Mert ő meg elkerült nagy követnek. <gül> szóval, és akkor behivatott, és azt mondta, hogy mert azt mondtam, hogy ha maga nem fog további dolgozni, akkor én elmegyek nyugdíjba 55 évesen elmentem volna. Osz? számviteli osztályvezetőnek hívott. Először elnözési, volt. Először a számviteli osztályvezető konszól konszul. Hát ez, ez, ez egy státusz, amit az ember megkap, de mindig gazdasági területen dolgoztam. Törökorszában. Négy évig. Sigh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 Önnek mi a csepeli kötődése? Nincs csepeli kötődésem. Nem Nincs, maguk. tessék, nem, nem is ott maguk. Maguk. A, a, a, a, a gyolcadék keretben lakom. Azt azért elmondanám, hogy a csepel az életem csúcspontja volt. Ezt őszintén mondom szakmailag is. De még egyetem hagymódjak magának. Mármint az elmúlt évek? Az elmúlt tíz év. 30 évesen úgy váltak az áruházakban, hogy megjött a mama. Volt olyan beszédigazgató, azt mondta. a magának, nem gazdaságigazgatónak kellene lenni, hanem szakszervezeti titkának. Ilyen típusú ember vagyok. Na most, Valószínűleg jö... nem sokat tévedett. Valószínűleg nem igazán. De szakszervezőben nem hívtak. De nem hívta, csoda vigyel, nem hívtak. Igen, milyen butaság volt tőlük, én is azt mondom. De az igazat megvalva, amikor bekerültem ide Cseperre, akkor viszont... Nem mondjon nekt. neveket nem mondom, a, a gazdasági minisztérium KHT-jában dolgozott egy fiatal hölgy, akit bántottak, állandóan sírt. Na most én hozzászoktam ahhoz, hogy az én csapatom... Ez volt a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 valójában így van. Tehát minden, minden állásban valahogy Önt a legkülönbözőbb helyeken számon Igen. Annak idején nem voltak fejvadászok, ha lettek volna fejvadászok, akkor, akkor, akkor azoknak a könyvében az ön neve valószínűleg, valószínűleg szerepelt volna. A legkülönbözőbb területeken. Hát pont, én is így gondolom. Akár szakszervezetében is lehetett Igen. Volna. Egyébként igen. Nem is értem, pedig dolgoztam a szakszervezetben, nem is értem, de akkor a KPVDS-nek a volt elnöke, ez annyira volt oda. Még csak nem is akart felkérni, hogy ügyeknek is segíteni. Na de Még a került. Hogyan igen. került Kőbányára? A Kőbányára a fiam egy jó ismerőse ajánlott, illetve igen, ajánlott, és bemutatott annak a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 egy négy gyerekes családapához, de valahogy a földtől mindig egy méterre fent lebegett, annyira szép lelkű volt, nem tudom másképp kifejezni. bele dolgoztam másfél éven keresztül, én voltam a gazdasági veszatója. Most már értem, hogy ugye ön 2014-ben került a Csepedi Nyugdíjas Közösségi Házba, így van. és a Magyar Birkozó Szövetség 2015-ös elnökségi beszámolója van előttem teljesen véletlenül. Igen, uh, ahol vagyok a felügyelő a fe... bizottsági Igen. elnök, dr. Babi Sarolt, akkor ez mind egyébként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 Vittem és vállaltam a felelősséget, igen. Ez, ez így volt. Hány ilyen ö, pozíciója volt? Mert ahogy én kivettem, azért nem ez az a Az állami vagyonyügyök, nem mindent értem, az állami vagyonyügynökségnél is az öt kerületnek a felszámolásában benne voltam. Tehát volt egy, én nem szoktam ezeket. Uram volt minden kilométer. Uram, Isten, igen, ott volt, igen, minden kilométer, dolgoztam. Igazán mondom magának, hogy reggel 6 éjjel fél egyik. Hát ez volt a, az volt a minden én. Na, telik múlik az idő, hogy telik, az idő. ilyen ö, szófordulatokkal éljek, és ott vagyunk ezen a bizonyos táncversenyen. Ez mikor volt? Ez Te most április 14-én. Hányedik éve vezeti a nyugdíjas házat? Tíz éve. Ön az igazgató? Hát minden, az intézmény vezető van, hát ez, ez a fajta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 ezt én is... Igen. Igen. Ezt. Azt nekem, hogy ön, ő is az önmunkatársa volt. Nem, abszolút nem. Előtte lévő ment nyugdíjba, ha jól tudom. Ugye? Előtte lévő évben ment nyugdíjba, tehát 2023-ban. Igen, hol? Ő is egy igazgató, ő egy igazgató volt a csepele Igen. Hogy ne mondjam ki, mert aki igen, már igen, mindent, igen. de mindenki utána tud nézni. Igen. És jól ismertem, mert minden évben kétszer megkértem Őt és barátait, hogy, te, hogy egy hangversenyt adjon a nyugdíjasok részébe. Innent is mentem. Még, még mielőtt elveszik az emberek a fonalat, amit egyébként Milyen? nem volt olyan nagyon, tehát eddig kifejezetten nehéz lett volna elveszteni, mert ő ragyogóan Jó, egy, egymás mellé raktuk az ön életének a Pázol Kockáit. Um, ott vagyunk tehát a táncversenyen, ahol ön bejelenti azt, hogy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 Nem tudom. Hm? Én egyébként nem fog, jó, annyira ez nem foglalkoztam, van. én ezt, én nem foglalkoztam. Ön a, csak a... idősügyi tanácsadója lenne, ha egyébként megválasztanák tudászó Pontosan. Megkérdezte azt, hogy miért ajánlja ezt ő föl? Eh, elolvasta az eddig utána nézett a, az idősügyi nyugdíjasok témáinak.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 a test, nem is mondom, hogy kicsoda, Igen. utána lehet nézni, Igen. utána lehet nézni hosszú éveken Igen. keresztül, Igen. és a baráti körben, amikor leültünk és beszélgetünk, mert sokszor látogatott hozzám, hogy mindig azt mondtam, hogy lehet, hogy te nem hiszed a az Istent, de téged a, a lelkedet a tárcán keresztül fa, tárcán fogja felvinni, mert te annyira rendes ember vagy. Soha senkinek nem kérdeztem meg, hogy mi a pártállása, azt néztem, hogy milyen ember, mi az, amit, amit szeretnem, mennyire... Igaz, mennyire igazad? Mennyire te ismerte, ismeri igen? ön a csepeli vezetőket, Borbélén német Németh Szilárdot. Ugye német Szilárdot ismeri a felesége révén. Abszolút, ez sem egy baráti, amikor behivatott a Birkózók Szövetség, ez azt mondta, hogy te leszel a szemem helyettem, és téged foglak felelősségre vonni mindenért, a legkisebb hibáért. Egy, egy ilyen agresszív a érdemrendet kapott. De ezzel a porbítól kaptam. Csepel, igen, igen. A munkámért kaptam, igen. Igen, Amikor pontosan. Egyébként igen. elvállalta, hogy önnek van politikai érzéke? Ne, nincs. Szerintem abszolút nincs. <gül> nem is tudtam, hogy ki a kóka, most szálltadni, mert is De hát az, ez... hogy egyébként ön elvállalja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 17-én igen tudtam, 17-én tudtam. Nem tudtam, hogy ilyen lesz, de amikor 17-én felhívott a közvetlen főnököm... Türelem még nem tudtam 17-én. Amikor elvállott, akkor nem tudtam. Nem tudtam. Helyes. Nem, igen. nem tudtam, Helyes, mert, mert nekem ez annyira természetes, hogy annyira ismerem, de én mindig azt szoktam mondani a csepelieknek, hogy én vagyok a, a vicelházmester Hát nem tudja elképzelni, a piacon végigmegyek. Milyen nem volt nem a nyugdíjas házigazgatójaként a kapcsolata az önkormányzattal? Nagyon jó. Inkluzíve a polgármesterről. Aval is nagyon jó volt. Ez hazugság lenne azt mondani. Nagyon jó volt. Soha Vártam nem szólt. De ott, amikor ön bejelentette az első a, a táncverseny után. Ott olyan volt, mintha egy ilyen rockstar mondta volna azt, hogy befejezi a pályafutását. Hihetetlen, hogy milyen uh, reakciót váltott ki a közösségből. Egy csak arra fölmondom, hogy ön valójában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 Bementem a központba, tudnék. Központba, mit nevezünk központba? Csepeli városkép felvétel, a mondjuk ezt igen. Ő az ügyvezető igazgató. Elment, és mi történt? Következő volt a menet. Én tudtam már, miért írnak be, nem engem nem hűttek be, sohasem. Háttak egyedül dolgozni, mindent. Mégiscsak van politikai érzéke. Hát de hát ez az én Nem, nem.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 Így? Így. És kérdeztem, hogy milyen bizalom valamit. Ön mert ismert csináltad? egyébként ezt az urat. Hát Mónak nem volt az ügyvezető igazgató. Milyen volt addig a viszonyok? Tökéletes. Nem látogatott meg, nem volt probléma. Én leadtam, hogy milyen programokat szeretnék, menjenek a költségvetése. A legalacsonyabb költségvetésre dolgoztam mindig. Okay, szóval ön, ez hiszi, jó. ha nem, ez így Ott, van. De legalább helyet foglalhatott, tehát nem állt, ült.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 konkrétan végeztem el. Tehát én soha nem politizáltam. Azt mondták, hogy akiben a bizalom megrendül, azzal lénárd nem dolgozik tovább. Így van. Ezt mondták? Így van. Így van. Így van. És kiderült, hogy mi rendült meg a bizalom? Ez az idősügy. Ez hamar is, ez is a kiden, kiderült? Igen. igen. És azt is kiderült, hogy tudom el, hogy ez mit jelent, mondtam, majd tudom, hogy mit jelent, hogy, Mármit, ha, hogy ha... Igen. Abban az esetben, hogyha a dudást fogják megválasztani polgármesternek, akkor vihetem tovább a csepeli nyugdíjasoknak az érdekeit. Miért ne csináltam És volna? És az előtt ki, hogy ön ideológiailag nem volt elég képzett. Az nem volt, ilyen soha nem mondtak. Ilyen nem mondtak. Én ezt, ezt most hallom először. Jó, hát... Akkor... Hát lehet, hát, hát egyébként sem biztos nem vagyok ideológiai képzett. Soha nem voltam ideológiai képzett.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 Így zajlott. Meg kell szüntetni? nem, Csak azt mondtam, és ezt tényleg ezt mondtam, és ezt dokumentálni tudom. Azt szeretném, ha az április 14-én a nyugdíjas táncversenyt végig, hagyj csináljam végig, mert én tudom, hogy három hónapot dolgozom. A dolog hadvezér, utána hal meg és utána hallok meg, és nem akarom senkinek az idegeit felborzolni vele, hisz ez egy nagy ünnep, erre készülnek, erre gyakoroltunk, és nem akarok egy rossz hangulatot teremteni sohasem. És erre azt mondták, hogy nem. És mondom, mit jelent az, hogy nem? De, tud, de akkor azt utána azt mondták, hogy van egy ajánlatunk. És mondom, milyen ajánlat? Hogyha elfogadom azt, hogy közös felmondással mondjunk fel, akkor ők felajánlanak nekem egy megbízási szerződést, amelyben a központban, a bizonyos én, én, ok, én idősügyi szaktanácsadónak megyek. Csak azt kérdeztem, hogy ha nem vagyok jó, ha nyugdíjas intézmény intézményvezetőjének, akkor jó leszek tanácsadónak? Mondom, nem, köszönöm szépen. Mondom, és akkor mi a következmény? Hát az, hogy holnap kihozok a felmondó levelet. Felálltam, és eljöttem. Bementem a nyugdíjasházba, ott gyakoroltak az emberek, itt van a kép, meg tudom mutatni, felvett, ezt, ott már egy kollégám felvette ezt, ezt az egész hangulatot, sírtak az emberek. Igazán mondom, sírtak. Nem Mert azt mondtam, hogy már honnan nem jöhetek gyakoroltatni. Veretek, meg felmondtak. És a mégis ott lehetett a táncverseny. Állam, ne, ott a következő nap, 20-án reggel fölhívtak telefonon, hogy akkor nem ők jönnek, nem a vezetőjön kész adját a felmondó a hanem behívnak. Csak a behívtak, ott 5-6-7 ember egy ovális asztalnál, oda jött a léná. A, a, a 20 Tehát ez már az esemény után volt. Ez a 18 felmondtak, és 19-én 18-án felmondtak, és 19-én, mert ugye úgy volt, hogy kihozák. a... A az eredményhirdetése az volt... Az 10 április 14 én és akkor korábban edem? volt. Ez egy korábbi volt, éppen eh, Az későbbi, az... március 18, március 19, tizen... Igen, március 19, március 19-én behívattak, és ott ült a polgármester, fölállt, adott egy puszit, és azt mondta, hogy elnézést kérünk, ez egy tévedés volt.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 Írmondott egy egész, az oldalnyit. Itt, itt van. Komoly zenei koncertek, irodalom, a csepeli Nyugdíjas Közösség, Igen. Gáz változatos tavaszi program kínálata várja az idősebb korosztályt, ahogy Szentkirályi Aladára ház művészeti vezetője mondja, a sötétebb téli hónapok után egy kicsit könnyebb vidám a programok felé nyitnak. Elnézést, csak kérdezem, ez a Szentkirály Aladár és a Szentkirályi Alexandra között van. Tessék utána nézni, tessék utána nézni. Nem mondok semmit erre. De nekem azt a verebek, hogy ő az édesapja. Akkor biztos. Akkor biztos. Hát ha megnézte, akkor biztos tudja. Annyi ez... papírt fúj be a szél mostanában hozzám. Na most euh, majd visszatérek erre az emberre, mert nagyon érdekes. Én ezt az embert az elmúlt háromnegyed évben nem láttam bent az a, a, a, a intézménybe. Hát hogy nem, mondtam, hogy mindenfélében hangverseny a hegedűs, remek hegedűs, remek hegedűs, csodálatosan hegedűs. És én a nyugdíjasoknak Hú. koncertet is adtam, természetesen, hogy De, ő is hajú, ugye Itt nem hegedűsként szerepel, nem. A művészeti vezetője. É, pontosan... tudta, hogy ennek a há? Nem, nem tudtam. hát ez az, Ezt mondom magának, hogy nem tudtam. Én, amikor olvastam, akkor jöttem rá, mondom, most még ki, most kértek bocsánatot. És rá egy hétre, vagy több mint egy hétre, olvasom a cikket, hogy szakmailag nem vagyok alkalmas, akkor, amikor én teremtettem ezt az egész nyugdíjas háznak, minden programját egy kivételébe, a koncert kivételébe, de ezt most hagyjuk az egészet. Minden programot én teremtettem tíz évig, meg is engedték. Látogatták is, szerették is az embereket. A hajógyártás. Hajonkérdés... A Alexandrát is ismeri, vagy őt? Nem, nem abszolút nem. Abszolút nem. Én az, az, ezt az embert is úgy ismerem, mint Hegedüst. Meg tudom, hogy ismeri. Az az ha például megkérdeznék öntől, hogy az egyébként német szilárdal rosszban lévő Borbé Lénád miért ez gesztust a Fidesz főpolgármester jelölt nem, apjának, akkor azt mondaná, hogy ne ragadja a fiala, hogy neked nincs politikai érzékem. Azt mondanám, pont, de semmit közöm hozzá. Jó, hát, Mint ez alapján, csak, csak ha, egyetlen egyetlen Igen. Nekem csak. Igen, igen, igen. Szóval ilyen Én nekem nem most igen. Amikor azt kérdezi tőlem, de, nem de, de kérdezi. Hát, abszolút nem, amikor azt kérdezi tőlem, amit akkor azt kérdeznéd tőlem, hogy a két ember miért ilyen, áll, így áll szembe egymással. Mármint a német és a borbélénád? Vegye úgy, hogy égették. igen, akkor azt mondanám, hogy senki nem tudja csepelen az én közvetlen főnököm, aki az előzőm volt, és nagyon okos ember, és mi rengeteget beszéltünk erről, és ő megpróbálta őket kibékíteni, és azt mondtam, hogy, hogy emberi, itt valami olyan nézeteltérés van kettőjük között, amit igazából semmi köze, mert tudnék, az összes dolog, amit egyébként megjelentetett, annak az összes szerződése az utó, én kezemen el, is kezelhető. Tudom, el kell, hogy váljunk egymástól magyarul, hogy önt akkor érte haslövés, amikor ön már egyébként hajlandó lett volna elfogadni a bocsánatkérést, Ám azt olvassa a Csepeli hírmondóból, hogy az ön által vezetett intézménynek van egy olyan dolgozója, akiről nem is tud, és aki már össze is de nem tudtam, hogy ezt a feladatot kapta. Kitől kapta? Akkor, amikor milyen dátum volt, hogy ön mióta nem lett volna a nyugdíjas vezetője? Vagy azonnali hatájáról mondtak volna fel, ez az első pont. Utána azt mondtuk, hogy mindent rendbe hozunk. Ugye, Magyarországon a dolog, csak azért van jelentősége, hogy Szentkirályi Aladárnak, Szentkirályi Alekszandra vért, vagy valós apukájának egyébként semmilyen idő nem állt rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a grandiózus programot összeállítsa. Hát ez, ezt már jóval előbb kellett neki összeállítani. Kicsit hát, gondolkozik önt, ön és ezt. Egy én ezt értem, hát. és ez volt az, ami után ön úgy döntött, hogy... Itt a vége fuss és akkor Ez és jobban ez egyébként, mint nekem, az idősügyi haslövés igen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 Pontosan, és én ezt így is érzem. És a Ez a művészeti vezető, aki egyébként van még másik három kultúrház csepelen, sehol nem adott a tanácsot, csak Jó, de nekem. Egy pillanat, türelem, most már eljutottunk, akkor áprilisra, itt van a táncverseny, ott is arról beszél Igen? a polgármester, hogy legyen szíves, bocsásson meg, még külön ott beszélgetnek is a színpad előtt. Mi a mostani státusz? A mostani státusz, hogy 23-án beadtam a felmondást, vagy 22-én beadtam a felmondásomat, vagy 23-ával ezt véglegesen tekintem. Én a, a király. Meg? Ezt nem lehetem elfogadni egy oldalon. Bocsánat, nálog, én végeztem, égeztem a értem de attól még lehet a... egy hülye. Egy felmondás volt. Mindirészemről. Most... És mennyi felmondási idő van? Egy vagy... hónap. Tehát azt tölti még? Igen, meg a szabadságot, amit eddig ki nem vettem. A csalódott? Ennyi. És a csalódott, akkor kivel csalódott? Olyan emberekben csalódott, akik tudja, elkorában ez, együtt dolgozott. Tudja, hogy mondja. ebben mi a borzasztó? Hogy látom magam előtt azokat az embereket, akiknek hiányzom. Szóval ez egy olyan állás, ahol meg kell hallgatni az, meg, az embereknek a problémáit. Örül beszélek. Mm, én nem tudom magamat másképp is foglalni, ez ott mondjuk az életem legszebb munkaköre. De a szemei most nem csillognak. De ez, ez, ez az életem legszebb munkaköre mert itt emberekkel foglalkozhatom. De a vagy személyesen? Írásban. és Én személyesen vittem el. Fel, így battam, bevaltam. Akar sírjon, akar nem ne sírjon. Nem akarok. Zsebkendőt nem fogok adni, mert ezt Igen. használt. De zsebkendőt nem használok. Kereste Borbély Lénát az ügyben, hogy tisztán ezt? És? Kérdeztem, hogy kereste? Nem nem. Azt is vártam volna, hogy egyszer beszélni. Tudja, az aktuális is... politikai érdekek felülírják azt a teljesítményt, amit ő nyújtott. Én maximális elismerésben részesítem önt, Nagyon de kedves. ezzel kitörölheti el <gül> segít elnézést. Néz, én azt feltételezem, hogy amit ön mond, az igaz. És azt tudom mondani, hogy méltatlanul bánt önnel a politika, de Igen, ez Magyarországon szóval. bármikor bárkivel előfordulhat. És ez nagyon szomorú. Minden ön egyes szem, első szemébe mesélt el a történetet, ez rettenetes. Tudja, az az igazság, hogy, hogy a, az BBK-m akkumulátorgyárban is egy olyan igazgató volt, aki hm. nagy pártak volt, de egy ember volt. A, a centrumáruházaknál is a vezérigazgatók emberek voltak. A pártitkár megkimondott meg a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 Esetleg más gondolkodású. Vagy nem úgy látja ezeket a dolgokat, azokat a politikai dolgokat, amiben én soha nem mentem bele nyíltan. Ön valójában politikaiak kimelli át akkor, hogy egyáltalán átte bárki mellé? A... Tehát amikor a tudásnak elvállalta. Akkor, akkor nem ő volt politikai. Nem. Én, a... én egy jobboldali gondolkodású ember vagyok. Tehát a borbélénát is egy jobboldali gondolkodású gondolkodás. A, a kettő... Tad nekem én azt tartom a legnagyobb problémának, hogy, hogy az ember nem is ismerte vagy ismerte? Nem, én csak távolról ismertem. Egy nagyon nagyon jó programmal léphet elő, ami nekem valójában tetszett. abból a módon, az azért tetszett, mert sokkal többen embert. mert az, hogy 22 évre látogatják a látogatást, ez egy dolog. De az az, hát, hogy... hogy igen figy figy figyelek.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 És az nagyon rossz. Hát az, hogy én 74 évesen ismerem meg ezt az életet, és eddig nem volt hallott a az... Ebből adódóan az... pontosan nem igaz, amit ön mond. Ilyen is az élet, tegyük hozzá. Ilyen is Ilyen az, az ér. Hát ezt is tudja mutatni az élet. Köszönöm a meghallgatást. Én is köszönöm. Jaj. Most ihatok egy kortyot, ugye no remélem le. ezt már nem. No Tessék? Van kint. Mit mondasz? Van Nagyszerű. Nagyon kerek lesz ez a mai nap. Nem tudom, hogy önnel hogyan kerekedik tovább. Ugye az történt, de hát ugye azt mesél már el, én már elfelejtettem. Hogy volt ez az ATV civilapályán? Nem civil, hanem, mi találkoztunk? Nem civil hanem messzire jöttem. A jött emberben, az ATV-ben, egy reggeli műsorban akkor találkoztunk. A reggeli nem lehetett, mert az vagy, este volt. Vagy este volt? De, de nem egy kékfejjajcsi hallgató volt, vagy inker vagy hogyan, hogyan ez, az a, ez egy jó pár éve, hát. Az, az rég, de hogyan, hogyan vettük fel egymással a kapcsolatot? Hát úgy, hogy én írtam önnek, -e, önnek egy e-mailt. Vagy tekeződünk, vagy magázódunk, János. Ezt kérdezem. Akkor... Tegeződünk. Tehát én írtam neked egy e-mailt az a, a kapcsolatban, a hogy lehetséges -e, hogy ebben a műsorban néhány kérdésedre Mi volt a téma? A Szilárd borbély a kapcsolatban volt egy beszélgetés csepp erről, és én akkor írtam egy e-mailt. Azt én értem, de mi volt a messziről jött embernek a témája? Ó, hát akkor... Vannak, úgy mindig egy dologhoz kapcsolódott. Ott akkor rólam is szólt egy kicsit a történet, a, meg egyáltalán a szakszervezetről is beszélgettünk, szolgálat. az is benne volt, így igaz. Szóval érkezett egy megkeresés, és én nem utasítottam vissza, hogy beszélgessek Cseperről. Egy többenetes beszélgetés volt német szilárdal, az egy régebb ismerettség, és készült egy beszélgetés, amely nem volt kiemelkedő, de annyiban mindenféleképpen figyelemre volt, hogy német Szilárdot ilyen módon egyébként nem lehetett tapasztalni, megnyilvánulni. És ezt mind a ketten éreztük. Az első alkalommal is, amikor mondta, hogy ebből úgysem lesz adás, a második alkalommal is, amikor visszafogottabb volt, de messze nem olyan volt, mint amikor a saját médiájában szerepel. Én egyébként ismerem ezt a német Szilárd arcot, Üm. Ő tudja, hogy az ő megnyilvánulásai média esemény függvényében hogyan változnak, uh, annyira nem lett neki itt a viszonyunk, hogy erről is hosszabban beszéljünk, sor kerülhet még rá. Uh, ezt követően megszól a Dudás Zoltán, aki a Fidesz-KDNP-nek most a polgármester jelöltje, Borbé Lénert megnézte ezeket a műsorokat, és jelezte azt, hogy ő szeretne megszólni. Kerestem korábban, de akkor Ábel lát, kérte, hogy szerepeljen helyette, most viszont eljött. Ő ott is készült egy hosszú beszélgetés. Ezek politikus interjúk voltak betagozódva abban a rendszerben, hogy politikusokkal beszélgetnek. Majd előkerült Györfi Krisztina, a semmiből hogy nem -e lehetne hogy ő is megszólaljon, akkor tisztáztuk azt, hogy a Dukán András rosszul feltételezte, hogy ezért fizetni kell, akkor a Dukán András féle Facebook levelezésbe a Györfi Kristina. akkor volt egy eléggé feszült hangulatú beszélgetésem a Dukánnal, ahol elnézésként, és akkor azt mondtam, hogy nosza, akkor találkozzunk itt, akkor te is jelezted, hogy mint polgármester jelölt lennél, és egy régebbi ismerettségünk, tehát egy régebbi dologra hivatkozva mondtad, hogy lennél, és aztán pedig a Babi a féle történet, amely ugyanazról a vonalról érkezett, ahogy egyébként német Szilárd bekerült a műsorba, jelezte, hogy ő is szívesen beszélne. Így létrejött egy ilyen csepeli kaleidoszkóp, hiszen van egy hivatásos politikus, vagy majdnem hivatásos politikus, Dukán András Ferenc. Ellenzékű összefogás két civil, a Györfi Krisztina és Kál Károly, illetőleg egy hölgy, akit anyugdíjas otthonból politikai szerevállalás okán mosrúgtak ki. Hát ez egy méltatlan dolog volt a távol szemben. De nagyon érdekes lett így ez, és van egy olyan belső feszültség, ami egyébként alapvetően a hivatásos politikus és a nem hivatásos politikusok között van, talán az utóbbiak, vagy talán nélkül törlőben az utóbbiak javára, Függet, attól, hogy az élet egyébként kit fog majd pozícióba hozni. Ti ketten, egy Györfi Krisztina és te egymástól teljesen függetlenül a vakló magabiztosságával indultok a szónak abban az értelmében, hogy nulla esélyetek van, de nektek fontos. Nekem fontos. Így aztán, hogy mekkora az esély zárójába is kerül, arról nem beszélve, hogy az élet mi mindenre képes. Beszéljünk a Csepeli kötődésedről, kálkáról Károly. születtem. A... Hát ez messzebbről nyúlik, nem akarom nagyon hosszúra nyújtani a történetet. A dédszüleim már a 30, 30 előtt is csepelem voltak. A, az apai nagyapám az 30-ban vette meg a hollandi azt a telket, amin, ahol 59-ben, amikor felépült a házunk, én felnőttem és 40 évig laktam én ott Királyerdőben. <kül> Hát ott szívtam magamban ezt egyáltalán csepelirétet. A községi dombon Mi majd... Mi a csepelirét? A gyár volt a gyerekben, a szüleim, nagyszüleim, mindenki ott dolgozott posztolgyárba, csepelművekbe. Munkásod? Igen. Fémműben dolgozott az egyik nagyapám, a másik a nagyapám a nagypontosságiba, a nagyanyáim és anyám a posztolgyárba, szövödébe. A... Milyen messze a... volt a lakástól? Királyjárdöből laktunk, három kilométer. Gyalog mentek, vagy lamosság? Az aztán mikor már járt az 52-es busz, akkor meg busszal. Fel se vetődött, ugye elhagyják Csepelt? Soha. Pedig ne, nekem fölkínáltak, volt lett volna rá lehetőségem elköltözni, de azt mondtam, hogy nem. Én itt születtem, nekem itt jó. Ez egy lakás, ez egy ház? Ház. <kül> Kicserélődtek-e a szomszédok. Mármint családilag. Hát a, e, hát a felmenőim azok már a csapeli Temetőben ne. vannak. Ért? Azok, akik, ez egy, egy telkem van ez a ház, gondolom. Hogyne? Hány szomszéd van? Már újak vannak. Szomszéd. Hány szomszéd van? van. Lakunk, most, ahol lakok? A teleknek hány szomszéd? Tök van, egy vannak. Lakunk most, ahol ott is 24 éve, ófalúban. De kicserélődtek-e? A családok, tehát nem, tehát nem az utódok élet a, a nem, lap, nem. hanem más. Ők elköltöztek, nem költöztek el, nem tudod. Azt nem. Csepelnek ez a megtartó ereje egy bizonyos korosztályra vonatkozik, vagy ez korosztálytól független? Hát addig, addig amíg Csepel, és ha visszaszaladunk időben, ugye 1985-ben 105 ezeren laktak Csepelem. Azért az létszám. Működött a gyár, 85-ben 28 ezer ember dolgozott Csepelen, és több, többségében Csepeliek, illetve a környezet településről, Erzsébetről, Nagy Tétényből, és így tovább. A Csepel lakosság akkor kezdett el kicserélődni, amikor a 70-es években úgy döntöttek, hogy a belvárosi részt magát, a anyukán mindig azt mondta, hogy bemegyünk a faluba, és az idősek mindig ezt mondták, mindenkitől ezt hallottam gyerekként, hogy bemegyünk a faluban. És a Kossuth-Lajos utcának a, akkor tanácsháztérnek hívták, most Szent tér, és az előtt, 45 előtt is Szent, Szent tér volt. Akkor <coughs> megjelent egy T-34-es a tolólappa, egy hatalmas darú egy bazi nagy golyóval, és elkezdték lebontani a régi munkáslakásokat és utána épültek helyette a lakótelepek, azek a tízemeletes házak, amik ma is állnak, és akik ezekben a házakban laknak, azok vagy harmadik kerületben, a Szőrió utcába, vagy Erzsébetre a Topánka utcában lettek átköltöztetve, és itt egy komoly lakosságcsere is végbe ment. De ettől még maga az a része, hogy Csepel maradt Sokáig volt ez az élmény, hogy csepelének lenni, de ma is azt gondolom, hogy csepelének lenni jó. Nagyon sok élmény köt ehhez. Emberek, barátok, iskola. Ott lakik a családom, az összes gyerekünk, az unokáim, mind. Születtel 1952. ben 52 52 December 18-án karácsonyi gyerek, majdnem karácsonyi gyerekként. Um, Szülőkben foglalkoztok. Apukám a, a vasműben dolgozott, lakat, gép, beállítógép lakatosként célbék, célgépeket e, e, csinálták, illetve amikor már exportálni kezdték, akkor az aput vitték magukkal mindig az utolsó beállításokat elvégezni, utána pedig a tize, akkor 14 év folyamosba hívták, és ott tanított a szakmát. Onnan is rengeteg olyan... Édesanyad? Ő, ő a posztogyárba volt kivarró. Testőr? A van. ő egészségügyi szakközépiskolát végzett, egészségügybe dolgozta végig a, azt, amíg pályám, tehát amíg pályám volt. Most már nyugdíjas. 52-ben születtél, 73-tól két évtizeden átszolgáltál a belügyminisztérium 3 2 kettes főcsoport főnökségénél. Úgy van. És a Nemzetbiztonsági Hivatalnál. Így igaz. Um, ez hogy történt? Ez, ez egy életemnek egy nagyon szép szakasza, amire én nagyon szívesen emlékszem. Van, aki ezt... De én, oké, most, most oké. elkezdődik ez a... Vagy hogy kezdődött? Így, igen, én... Ez egy történet volt, elmondhatom? világ e, Világéletemben vonzottam e, az autókhoz, szereltem otthon, én autószerelő akartam lenni, kitűnő taludnó voltam az iskolában. Csöpen? És Csepelen Kolozsváriban, nagyon szívesen emlékszem rá, és édesanyám azt forgatta a fejében, hogy nekem egy ipari szakközépiskolába kell mennem, és mondtam, hogy azt kizárt dolog, én autószerelő leszek. Nyolcadik fél évkor, ugye ez egy nagyon fontos volt, kémiából és fizikából kettesen volt. Tudtam én, amit kellett, csak nem mondtam meg, maradta a szakmunkásképző. Miért? mert én autószerelő akartam Jaj, lenni. szándékosan, tehát hogy lerontottad Mert én az akartam lenni. Utána... Most már értem, igen. 208... egy érdekes módja, A 208-as szakmunkásképzőben elvégeztem az autószerelő iskolát, kitűnő tanulóként, és elhelyezkedtem rögtön a Csepel Autógyár szervizébe, és én ott dolgoztam. Voltál 19-20, hagynyves voltál? Hát, mikor befejeztem, 19 és én nagyon jól éreztem magam, viszont volt ott egy nagyon kedves művezető, a nevét egy életre megjegyeztem, de most nem mondanám. Igen. És hát folyamatosan macerált, semmi nem volt jó neki, amit csináltam, most rögtön azonnal, egész addig, még be nem borult a fejem, ráborítottam a szerszámos ládát, és úgy döntöttem dél hogy én most hazamegyek, és ide a életbe vissza nem jövök. Lezuhanyoztam, fölöttem a villamosra, 67-es villamos Miskolc. Nem lett baj a... A művezetőn? Igen? Nem, nem, nem, nem, nem. Igen? Abszolút nem. Nem tudom, milyen nehéz volt az az ízik. Ne, nem? csak... Két... Oké, rendben. És <hums> elindultam hazafelem, és útközben azon gondolkodtam, hogy most én ezt hogy fogom otthon elmagyarázni. Anyukám az igen akkurátus asszony volt nagyon sokat köszönhetek neki abban, hogy meg tud, hogy is mondjam, megkövetelte mindig azt, hogy mindent a maga útján, és mind a maga idejében, és az embernek vannak feladatai. És úgy döntöttem, hogy inkább nem hazamegyek, hanem egy nagyon kedves ismerősömhöz, mert otthon csak néhány néhányaklevest várt voltam, és átmentem hozzájuk, ott beszélgettünk, megjött az apukája, megkérdezte, hogy te már megint itt vagy, mi történt. Hát, elmeséltem, tehát semmi gond, holnap mennyi ide, vezethetsz majd, meg minden. És mit mondja? Az, hogy menj csak oda, már várnak. Oda mentem, fogalmam se volt, hogy hova. Elmondták, hogy mit kell csinálnom, itt írjam alá, ott írjam alá, egyelőre most garács vagyok, ősztől tanulni fogok, és kész. És ott álltam, és néztem ki a fejemből, és megkérdezte tőlem az illetékes, aki nekem első látásra, már érzékeltem, hogy valami nem olyan gömbölyű, mint ahogy én azt gondoltam, ugyanis neki ilyen rövid haja volt, talpignyak kendőben, öltönyben, én meg ugyanígy farmerba, és ilyen hosszú haja. És akkor téblám voltam, és megkérdezte, hogy mi a problémám. És mondta, na, mondja meg, hogy hova jöttem. Ja, hát azt mondja, hogy nem, nem mondom, nem. Na jó fiam, azt mondja, hogy jegyezze meg maga a belügyminisztérium, ahol jött holnap reggelre levágyatja a haját, elfelejti a farmeradagot, és így tovább, aztán majd többit így intézzük, és én így kerültem oda, és ott is maradtam, sose bántam meg. Először gépkocsi vezető utána iskolába mentem, elvégeztem egy nagyon komoly iskolát, és attól kezdve hivatásos állományot észként dolgoztam. Egész addig, amíg el nem jöttem. Én egy ilyen naif fiú vagyok, különösen, ha már egy ö, olyan műsorban vagyok, ahol négy ö, emberrel beszélgetek, és elveszem az összes gátlásomat. Van ennek valami szakterülete? területe azt tudom, hogy mire lehet válaszolni, mire nem? A titos szolgálat az mindig is létezett, és ma is létezik. Mindenki tudja, a törvény van rá, meg lehet nézni, el lehet olvasni. Még a titkos szolgálati eszközökről is beszélnek. Itt egyáltalán egy fontos dolog van, hogy mikor, ki és hol használja ezeket az eszközöket, vagy milyen módon. ennek De milyen területen dolgoztál? Kémelhárítás. Itthon, külföldön? Itthon. És az, hogy az ember dolgozik a 3 2-es főcsoport főnökségnél, illetve a Nemzetbiztonsági Hivatalán, ez két különböző isé, A 90-ben lett Nemzetbiztonsági Hivatal. Tehát addig hármas főcsoport volt Ugyan, hogy Ugyanúgy ez egy is ugyanaz intézmény. Ugyanaz, csak más jogszamályi keretben. Ezt én értem, csak... De ugyanaz. Ma már például egyszer, a Nemzetbiztonsági akkor. Hivatalt Alkotmányvédelmi Hivatalnak hívják. Miért jöttél el 92-ben, vagy 93 ban Mert úgy éreztem... Hozzá hogy... 40 éves. Igen. Ott mennyi idő át lehet nyugdíjba menni egyébként? Hát 25 év szolgálati de Nem semmi jelzott hozzá? Nem. Mégis? Beszámolták a szakmunkás képzőt is. Úgyhogy akkor, akkor Igen. A gyakorlatilag te azóta nyugdíjas vagy. 93 I óta. Így van. Szép hosszú nyugdíjas lét. Hát ezt dobta nekem akkor a gép. illetve. tudtam, hogy ezt dobta a gép, de a gép de azért nem véletlen dobb dolgokat, értem. Nem véletlen, dobdol, nem véletlen. Dolg, hát értem. Elmondom, Végig gondoltam sok mindent, és úgy gondoltam, hogy e, e, ha én ezt meg tudom csinálni, és meg tudtam oldani, akkor meg fogom lépni. De már mit mit? Hogy elmegyek nyugdíjban. Én ezt értem, de gyakorlatilag ezt azért tehetted meg, mert megvolt a szükséges szolgálati viszonyod, így aztán a anyagi problémáid onnantól nem nagyon lehettek. Ez így igaz. Mit csinál egy 40 éves pacák egy olyan múltal? amivel egyébként folytathatnám, de akkor nem tudom, magánynyomozónak, vagy nem tudom, minek nem mennie. Ehhez képest mi történt 93 ban mi Csináltam egy saját céget. Amivel foglalkozott? Ami biztonsági cég volt. Jó, tehát akkor nem esett messze a kapta az alma. Igen? És akkor ezt működöttem nagyon sokáig, egészen 2020-ig. Ez jól működött? Én azt hiszem jól. Én sose akartam nagyra nőni. Ez a biztonsági cíművel foglalkozott? Őrzésvédelemmel és magányomozással. Mekkora cég volt? Van. Hm, volt, amikor voltunk 140-en is, volt, amikor 30-an, mindig attól függ, hogy éppen milyen megrendelésállomány volt. És tartott 2000? A cég jelenleg is megvan, 2020-ban úgy döntöttem, hogy inkább most felfüggesztem a működését. A működését vagy benne a, a te tagságodat? Nem, a cég most is megvan saját, tehát az én tulajdonomban. De nem alszik. De nem alszik, alszik mert ennek okai voltak. Azt, vett, azt tapasztaltam, hogy a megrendelők folyamatosan mindenre hivatkozva megpróbálták vagy tartani azokat a szolgáltatási díjakat, amikről úgy gondolták, hogy szerintük az jó. Én meg azt mondtam, hogy az én kollégáim, fiatal emberek, családosak, ők akból tudnak megélni, amiből ha dolgoznak, és ha nem tudom őket tisztességesen megfizetni, akkor ők nem tudják eltartani a családot. Ezért aztán föl, begurultam, felmondtam a szerződéseimet, minden kollégámat elhelyeztem ismerős cégeknél, az utolsó szálig, és becsuktam a céget. A politikai pályafutásod az hogyan kezdődött? Az hú, hát az, az, az, az 1900 85 előtt még. De ha most nagyon hívható... Még ott en... dolgoztál a 3 per 2 ben igen. de... Igen. És ez milyen tevékenység volt? Tanácstag lettem. Úgy, hogy... Úgyhogy Úgy, hogy volt a hazafiasnak népfrontnak jelöltje, és voltam én, aki bejelentkeztem, hogy azt szeretnék a lakók, hogy én tanácstag legyek. És akkor a hazafias néfrontnak a körzeti vezetője azt mondta, hogy hát ez hogy így nem fog működni. Ne mondtam, hogy én megnéztem a jogszabályt, és most már lehet. De hogy, és ezt hogy gondolom? Hát mondom úgy, hogy akkor én elindulnék, és hogyha lehet, akkor én ezt... Miért akartál te tanács lenni? Mert érdekelt a környezetem. Már akkor is. De milyen vonatkozás? Mindenféle vonatkozásban. Abban, hogy hogy élünk, hogy hol Jó, ugyan, a Ha járda... megkérdezik, hogy valaki miért lett tanár, akkor azt mondja, hogy szeret emberekkel foglalkozni. Nem. Ha megkérdezzünk egy bonszmestert, ő is azt mondja, hogy szeret Ember emberekkel foglalkozni, hát ezt azért miközben a tevékenységük azért meg nem. Ahol mi lakunk, Királyerdőbe, az eh, ahhoz képest, ahogy akkor cseppel fejlődött, a belvárosi része, ugye a Szent István úttól egészen a Szent szépen alakult, nőttek ki a panelházak, ott volt minden, királyjárdőben meg volt, ahol nem volt gáz, volt, ahol nem volt víz, volt, ahol nem volt tisztességes nem járda. Nem voltam. voltam. Nem írt le? Hogy nem. Ne? Az olyan volt, mint a kötelező, nem tudom, én a kiskatonás, orkatonáknak a Egyenruha. Végül is te valakit legyőztél, vagy egyedül indultál, de feltételezem, hogy ott... Nem, a hazafias te... népsort néhültjével szemben választottak meg. Engem, mint fogalmazunk így teljesen független jelöltet. 80... 85-ben. Egészen 90-ig voltam tanástak, sőt, a akkor ugyan e, lényegesen nagyobb létszámban voltak a tanácstagok, mint most a helyi képviselők Csepelen, ugye akkor 66 tanástag. Az volt. még egy másik helyen volt Csepelen, mint ahol most Ugyan ott volt Királyerdőben. De egyébként maga a lakhelyed az, el, az elmúlt évtizedekben változott-e? Csak annyit változott, hogy eh, 97 ég laktam Királyerdőben, és 90 2000-től, pedig Ófalóban lakok. Nagyon elköltöztő. Egyik helyről a másikről. Így, így, így, így, van. Így, így. Addig édesanyámékkal laktam együtt, és most úgy döntöttem, hogy épp ideje. Mi volt 2000-ben? 2000-ben? Na, 1990-ben hülyeségeket beszélek. 90-ben... E Négy beszélgetés azért az ember igénybe. 90-re sikerült egy nagyon kedves idősebb karcsivácsinak hívtak már rendes nevére. Nem emlékszem, de a fenyves -Kies utca sarkán lakott, és nagyon-nagyon én sokat tanultam tőle, és addig addig mentünk jobbra, amíg sikerült azt elintézni, hogy végre. Királyerdőbe, nem messze ott, ahol mi lattunk, lézereletet le lehet, meg lehetett csináltatni, oda egy gázalőztő központot. Mit? Gáz. Gáz. Hm? Nem volt nem vezetékes értett. gáz Királyerdőben, Igen? meg lehetett oldani, és oda szépen onnantól kezdve Királyerdőbe végletet vinni a gázt, be lehetett vezetni, utána járdákat sikerült csináltatni. 90-ben ugye változott a Csak, hogy ne legyek félrethető, vagy épp, hogy félrethető legyek. Valójában arról van szó, hogy a szó klasszikus értelmében te egy közösségi ember voltál és vagy. Én ezt gondolom magamról, akik ismernek, talán e, e, nem mondanak ők semást. Semmi egyéb nem beszélt. Nem, nekem az egy dolog. Én maga, akkor tanácsadó? Maga az aparátusi ap, munka, már amennyiben egy tanáctag valamelyes része az aparátusnak is, az szükséges velejárója volt, hogy azt is szeretted. Én csak addig érdekeltek a dolgok, hogy lássam azt, hogy amit egy tanáctagé hogy hogy alakulnak azok az elképzelések, vagy e, a döntések, hogy hajtódnak végre, ami ott egy testületnél megszületett. És én mindig azt mondtam, hogy engem nem, a, e, nem szeretném, hogyha a, és nem örülök annak, amikor a hivatal e, oda tesz a testület elő egy javaslatot, és elvárja, hogy a Hány testület szavassza meg. a testületben különböző titulusok mellett, alatt, fölött és keresztből? Hát azt mondja, hogy voltam öt évig, 85 éven tanácstag, utána képviselő voltam, aztán bizottsági tag is voltam, aztán megint voltam képviselő, civil tanácskerületi elnöke voltam, tehát sok minden. Ha most húzunk egy vonalat függetlenül attól, hogy hogyan végződik 2024, május 20 9-en, és azt kérdezem tőled álnaiban vagy sem, hogy mondjad Kál, mi az, amit te neked sikerült elérned? Akkor mit mondanál nekem? Sok mindent. Értem, ezt kérdezem. Nem azért e, pályáztam meg, vagy gondoltam én, hogy most polgármesterként elindulok, mert nekem annyira hiányzik a hivatal, tehát maga az, hogy én főjjek. Azt neküljek. kérdeztem, mit értél Az, hogy... E, el tudtam érni olyan dolgokat, pont annál fogva, hogy elég sokan ismernek Csepelen, ismernek a hivatalokban, itt ott, ott, amikhez láttam, vagy megkerestek, tudtam... Mit indít... értél el? Sikereket. Milyen sikereket? A covid a... már Jó, okay. Olyan döntések részesen én lehettem, e, olyat, mint... Hogy mondjam... Uh... Az én pályafutásom alatt az önkormányzatokkal való együttműködés nem mindig a legfényesebb csillag volt. Nem. Egyszerűen abból, tűröm, most magamról beszélek. Egész egyszerűen a témából adódóan. Sokszor azt gondoltam, hogy ez nem érdekli az embereket, ugyanakkor közben rá kellett jönnöm, hogy a szó klasszikus értelmében ezek a hétköznapi témák, hiszen ezek azok a dolgok, amelyek a hétköznapi életünköz hozzájárulnak, és hogy az ember egyébként a sorstalanságot ehhez képest megnézi a sufniban, a katonában, ez egy fontos dolog, de mégiscsak azok az életkörülmények a meghatározók, amelyek a hétköznapi életet, tehát az embert körülveszik. És most remélem nem mondtam túl nagy baromságot. Az, hogy az ember egy könyvet vesz a kezébe, az már az követően van, hogy befejezte a napját, vagy van valami szabad ideje. Így tehát azt kérdezem, hogy Ebben az értelemben mindazokat az embereket, akiket te képviselhettél, mert egyébként megbíztak téged, náluk milyen sikereket értél el, függetlenül attól, hogy ez 86-ban történt, vagy 6213-ban. Azt gondolom, hogy mindazt, amit emberileg meg Oké, okay, de szeretném a sorolnál konkrét elintéztet, hogy gáz legyen náluk, hogy út legyen gáz is. legyen. A főgyűjtő csatorna minélkül nem lehetett Királyerdőben csatornát vinni. Belekerült 6 milliárd a földbe. Amiről mindenki azt mond, nem látszik, mert ugye nincs. De ebben a, ebben a döntésben a, a, a benne puszta, voltam. A nettó dolgokra bejegy mi az, amit elértél? És iskolákat újítottunk fel, mint például annak is részese voltam. Kolozsvári általános, és, és így tovább. Tehát történtek 2010 előtt is dolgok. Meg azóta is nyilván. 2019 és 2024 között volt-e ilyen szerepvállalásod? Nem. Indultál? -e? Nem. Miért? Mert ö, ö, a barátaim, akikkel akkor még egy szervezetben voltam, azt kérték, hogy ne induljak el. Én meg azt mondtam, hogy megmagyaráztam. Mert azt mondták, hogy a múltam az olyan, amilyen én megmondtam, hogy nekem nincs bajom bele, akinek mert van baja, az messze, azt mondja. Ha te egy hogy... egyébként az olyan, mint a filmekben, amikor valakit betonba öntenek és úgy dobják őket be a folyóba? Azt én nem tudom. Én ez, ez egy ilyen, ez ilyen, ez ilyen nehezék? Vagy... Ezt mondják, de ezzel kapcsolatban nekem van egy történetem, és én erre nagyon szívesen emlékszem. 2015-ben egy nagyon jó barátommal együtt ültünk egy bírósági tárgyalóteremben, ahol eh, ott volt Ábel Attila és Borbé Lénárd urak, akik vádlottként szerepeltek. Akik? Akik szerepeltek a, a vágalmazás ügyben, és eh, ugye a bíró, miután mielőtt még az ítéletet eh, kihirdette volna, akkor elmagyarázta, hogy hát eh, minden igaz, amit, eh, tehát megis állna ez a dolog, csak az a baj, hogy én közszereplő vagyok, meg a barátom is közszereplő, ezért nekünk meg el kell tűrnünk azt, hogy mindenki azt mond ránk, amik akar. Majd amikor kiirdett... És, az, és mi volt a rágalatot? Többek között itt mindenfélét összehordtak, hogy mi mikor mit csináltunk, nem, ezt nem szeretném, a lényegre szeretnék utalni csak. A ugye szó volt itt is a, a titkosszolgálatunk, ez a véres posztó volt, és a bíró az ítélet felmentette mind a két urat, ugye pont ezen indokok alapján, majd azt mondta, hogy azt azért elmondanám mind a két úrnak, hogy aki 2015-ben a kémelhárítással, meg ilyenekkel úgy foglalkozik, ahogy ők, az egyszerűen ostoba. Na, akkor megkérdeztem a bírótól, hogy ne haragudjon, lehet-e kérdésem, megkérdezném, hogy akkor most én nyugodtan szólíthatom a két urat, ha úgy itt hozzá a helyzet ostobának, akkor minden további nélkül. Én nagyon ritkán éltem a Facebook bejegyzéseim kapcsán ezek, ezzel a fejezése vagy jelzős de egyszer-egyszer megengedtem magamnak, amikor nagy szamásságot bírtak csinálni. Uh, ugye az, hogy neked ilyen múltad van, mármint hogy a belügyminisztériumban dolgoztál, ez egyébként... Korábban is téma volt, ugye 2009 májusáról való Kémerhár az SDS csepeli plakátjain, ki is ő, korábban is volt ez téma? Ez akkor volt igazán téma, amikor ez az újságcikk megszületett, ezt akkor kapódott föl, valahogy valaki fontosnak találta, vagy... 1990 és 2000 között volt egyébként, vagy 2005 között? a körményzati szerefállásod. 98-ban voltam képviselő, és 2006-ban lettem megint képviselő. 98-ig, és utána 2000 Miért pont az SZDSZ? Az szdsz be Hogy miért pont ott? Igen. Amikor az MSZP-ből 98-ban kiléptem... Ennél... Magyarul MSMP, MSZP, SDS, igen. Az MSZP-t azért onna én léptem ki, mert úgy ítéltem meg, hogy az a, hat, mint képviselő, ugye kormányzati képviselő voltam, volt egy javaslat, amit meg kellett volna szavaznom, felem. Okán én ezt úgy ítéltem meg, hogy én ezt biztos, hogy nem fogom megszavazni. Ennek ugye a következményeit is vállaltam, tehát minden tisztségemről lemondtam és kiléptem az MSZF-ből. Azóta is nagyon jó barátaim vannak ott, mindenki elfogadta, tudomásul vette, ez történt. Az SZDSZ-be pedig a barátaim csalogattak át, és nem bántam meg. Én nagyon jól éreztem magam. Mindent leírtam, mindenki tudta a múltamat ismertek, és én azt mondtam, hogy ha megfelelek, akkor ezekkel a feltét, ezekkel, ezzel a múlttal, akkor én nagyon szívesen csinálom, és nagyon is jól éreztem. 2009-ben, amikor ez szóba került egyébként, akkor ö, megválasztottak téged, vagy sem? Nem, az, az egy kampány, ö, hogy is mondjam, az SZDSZ kampányához tartozott akkor, hogy ez az EP választás volt és hát kellett akkor egy arc. csepelen elég jónak találták, hogy az én arcom legyen kint. Én, megmondom őszintén, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó kép. Az, hogy egyébként hol voltál képviselő, vagy hol voltál önkormányzati képviselő, hol nem, ez azért volt, mert hol volt hozzá kedvet, hol megválasztottak, hol nem választottak, meg megfelelő rész alá húzandó. Nem, ez saját döntésem volt. Hogy mikor jelentkeztem, vagy óaltottam én közöttem. még végeztem közösségi munkát ugyanúgy. De azt mondtam, hogy én akkor, és úgy szeretném ezt végezni, hogyha azt látom, hogy ez nem csak Utályan számom. Utójére, voltak voltál képviselő? 2010-ig. 2006 2010 és 2010 között. Most a szolidaritás lokálpatrióták Hello Pesterzsébetiek színeivel indulsz. Kifejező, csak szolidaritás. És ez a lokál patrióták hét? Az a... Az Hello, a, Hello jelek, az, az a Pesterzsébet. Pester is indulnak, és ott a Hello Zsébet, lokál patriótákkal együtt indul a szolidaritás. Tehát itt, a, ha az én fényképemről van szó, és az én nacionálémről, akkor ott csak a szolidaritás szerepel. Indulsz-e képviselőként is? Igen. 11-es választókörzetben, ott, ahol lakom is, 24 éve. És ott is csak a szolidaritás. Igen. Volt-e közben, tehát volt MSMP, MSP, SDS és uh, a szolidaritásnak a tagja Nem. Hogyan? Én azt mondtam, Székesanyit elég régóta ismerem a szolidaritásnak a cseppeli vezetőjét, még régebben ismerem. És amikor ez így kitudódott, hogy nekem elsült a fejem, és gondoltam, hogy akkor én most ringbe szállok, akkor megkerestek, hogy mit szólnék ahhoz. És én akkor azt mondtam Sándornak is, meg Pálévának is, hogy nagyon szívesen dolgozom veletek együtt, de a függetlenségemért én megküzdöttem, és azt szeretném megtartani. Ugye az, a Pál Éva az én életembe, az iszom révén jött be, amikor ő volt a Ez Ez egy régi dolog én, Igen, de az Viszont egy régi valami. dolog. Éva a szolidaritásnak a tagja. Értem, csak hogy mik vannak, és igen. hogy kell vigyázni. Én akkor hosszan beszélgettem vele is, meg beszélgettem a szanyival is. Uh, Amióta te kiréptél az sds ből azóta új pártagságod nem született. De. Igen? Az SDS után 2012-ben a DK megalakult, és oda hívtak. Igen, nem ennek ezt. azért van jelentősége, ennek kitértem volna, csak közben Igen. a papírjaimban hordom az eszem, mert hogy egyébként amikor kizártak téged a DK-ból, ez még tavaly történt, akkor te meglepetésednek adtál hangot, mert azt hitted, hogy miután te már réges végóta nem fizetted a tagdíjat, ezért te saját magadat már réges végóta nem tekintetted DK tagnak, tehát nem tudtad azt, hogy hogyan lehet kizárni valakit, aki már nem tag. Hát egyrészt, másrészt én meg is írtam, hogy... Miért léptél lános. be a DK-ba? Mert ott olyan barátaim, ismerőseim voltak, és ráadásul a, olyan e, volt ez tagok, mint Bauer Tamás, Őrsi Matyi, és még sorolhatnák jó néhányat, de nem mindenkit neveznék meg most pillanatnyilag, akik például nekem a Bauer Tamás is személy volt az SZDS-ben. Neked egyébként politikai pályafutásod volt-e, vagy volt-e valaha is politikai pártok révén bármilyen politikai aspirációd? Nem. Tehát számodra ezek mindig a közösségek miatt voltak fontosak, valamint azért... nem az volt a lényeg, hogy olyan emberek között legyek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, hasonlóképpen lehet együtt tenni valamit azért, eh, ahol élünk. Mikor léptélben? Be? 2012 2012-ben. 2012-ben, és ez tartott durván 11 évig. A máradékában? Igen. 2020-ig. Tíz, Nyolc. Tíz. Uh, Miért léptél ki? Tudod, János, én ezekkel a dolgokkal, én azért eh, eh, próbálok meg nagyon eh, végiggondoltan, és jól megrágva azt, amit mondok, mert eh, én nem az az ember vagyok, aki, ha valahol jól érezte magát, akkor elkezd visszafele mutogatni. Én jól éreztem magam dékásként, ami nem tetszett, az, hogy egy olyan, ö, olyan katonás ö, irányi központ, mondjuk így a demokratikus centralizmus, ö, mintha fölé lett volna, és akkor a központban megmondják, hogy merre kell menni, mit kell mondani, amikor mit kell csinálni. Amikor ebben nem volt. És én, ez, és én ezt mindig nehezen viseltem. Én azt gondoltam, hogyha egy helyi közösségben ránk bízzák, vagy legalábbis abban szükség van, szükség van ránk, hogy segítsünk abban, hogy valaki, egy politika, vagy egy személy, mit tudom, én, képviselő legyen, vagy bármi más, akkor én azt gondolom, hogy mind annyi, legalább illik viszonozni is, hogy meghallgatjuk azt, hogy mit helyben, mit mond. Milyen kapcsolati tőkére tettél te szert a politikai, vagy ha tetszik, a képviselői pályafutásod folyamán, hiszen én azt lyukgal feltételezem, ugye, hogy a 72-93 közötti nemzetbiztonsági, hivatali kapcsolatok, azok azért a 2010-es évekre azért inkább elenyéztek semmit, hogy megmaradtak, de lehet, rész rosszul sejtettek. Nagyon rosszul, nem, nagyon jól mondtad, én attól a perstől kezdve Nehéz szívvel, de e, megszakítottam az összes. De elsősorban azért kérdezem, mert az az indok, ami miatt egyébként etikai eljárást indított vele szemben a DK, aminek már nem is voltál tagja, késő kafkai, az azzal kapcsolatos, hogy a fidesz -e egyeztetése nincs bocsánat, ezért etikai eljárulva egyszemélyes egyeztetése járt el a Csepeli Fidesz alelnökénél, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítványánál Eh, ahol német szilárddal találkoztál eh, az ügyben, hogy maradhat-e a Cseppeli Iskola élén az igazgató, akit a polgármester szerint német szilárd akart megfurni. Neked akkor politikai titulusod nem volt ne. képviselő, nem, nem voltál. voltál. Miért jártál te német szilárdnál? Erre vonatkozik az a kérdés, Mert... hogy egyébként a kapcsolati tőkéd, az hogy alakult. Tehát, hogy ott valójában. Kinek az érdekében, miért jártál el beleértve, hogy fogadtak is? Az, hogy én nem voltam képviselő, mindig is, én nagyon sok embert ismerek Csepelen, és néha ezt nekem fel is róják, hogy én nem csak a, hogy is mondjam, a, a saját <gül> közösségen belül állok szóba bárkivel, hanem mindenkivel szóba állok, és az legyen bármelyik párt vagy bármilyen szervezetnek a képviselője, ha van miről érdemben beszélgetni, akkor én bárkivel beszélgetek, különben onnan tudjam, hogy ki mit gondol. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy ez egy furi dolog onnan megközelíteni, hogy most kormányzunk, csepelen, meg ellenzék vagyunk, mikor minnyáján csepeliek vagyunk. Tehát ugyanaz a pocsoja, ugyanaz a rossz út, ugyanaz a rossz közlekedés, Szóval mi ellen kell küzdeni? Inkább azért kell küzdeni, hogy ezek a dolgok megoldódjanak, függetlenül attól, hogy ki honnan nézi, vagy hol, hol ül, vagy hol látja. Azon lehet, De, ott milyen, de, de mi, mi volt a az kárgyalási iskola, pozíciót, ha egyáltalán volt semmi. pozíció? Én akkor... voltam a kárkarcsi. Ennyi. És a német Szilárdot is ismerem. Ugyanúgy, mint Borbé Lémártot ismerem, ismerem a... Úgy lett ebből hír? Hát... Ő, Úgyhogy hogy a jelenlegi egyik alpolgármester, ki is mondom, Ábel Attila úr, aki a kommunikációért felelős, hát valahogy valaki lefotózta, hogy én ott éppen jártam. És ehhez született egy költemény, ami arról szólt, hogy én miért jártam ott, ami köszönő viszonyban sincs, ami igazán én ott voltam. Mikorban magánemberként voltál? Úgy, így van. <köszön> Igen. De én ezt meg is kérdeztem az Attilától is, hogy és nem tudom, van, lehallgató esetleg volt ott, hogy pontosan tudtátok, hogy miről beszélek, vagy, vagy nem tudom ilyenek. És mit válaszol? Vigyorgat. Mi Belét hogy ő se tudta, vagy ő is tudta, hogy te már ott semmilyen párt képviseletében nem járgatod? Há, pontosan hát. tudta. Minden, tehát nem is ez a dolognak a lényege. Én akkor azért mentem oda, mert Cseperen közszájón forgott az, hogy itt mocskos módra beleavatkoztak a, a rendszerbe, és hogy itt azt a, a szilárd az, aki itt minden... Milyen gyakran fordult elő az, hogy te egyébként így egyeztettél különböző potentátokat? Jártál-e ugyanígy a Borbél-énáltnál? Ábel Attilával is. Bármikor én az Attilát, bármikor, fölhívtam Ábel Attilát akkor, amikor azt láttam, hogy kigyulladt egy ház, éppen égett, és mondtam Attilának, hogy már itt vannak a tűzoltók, de lesz -e szíves intézke szólni a városok. De nem volt szép dolog ezt így viszonozni. Kát azzal gyanúsított a a Pártja, hogy a DK DKMSP Momentum erőviszonyokról tárgyalt Németh Sziláddal. Ez egy ilyen egészen vicces összeesküvés elmélet mondva, hogy ezt mi alapján találták ki én ezt. Téged kem... megkérdeztek? Nem. Hmm. Senki nem kérdezett. Az, nem ami az, ahogyan egyébként te eljártál Német Szilárdnál, annak volt -e eredménye? Azt én nem, mond, nem tudom megítélni, de az biztos, hogy a két igazgató közül az egyik hivatalában maradhatott, a másik ma is ott tanít, csak már nem igazgató. Tisztelt Csepelek tájékoztatom Önöket, hogy a 2024-es önkormányzati választáson független jelöltként versenybe szállok a Csepeli polgármestere tisztségét, valamint a Csepeli 11. száma egyéni választó közvetben Adi lakótelep ófelú szintén független jelöltként az önkormányzati képviselőségért. Valójában a szolidaritásra azért van szükség, mert valamilyen jelölő szervezetnek kell lennie? Ennyi. Illetve nem állulok el titkot, én azt gondolom, hogy sőt nem gondolom, nem teljesen e, korrekt dolognak tartottam azt, amikor Székesanyiékkal erről beszélgettünk, és én azt mondtam, hogy e, tudunk együttműködni, de én megtartom a függetlenségemet. Az, hogy ahhoz, hogy a szolidaritás a fővárosban listát tudjon állítani, ahhoz leg, minimum három e, polgármester hivatalosan befutó, tehát nem hivatalosan, jelöltén van egy polgármesterre van szükség, ha én ezzel nekik tudok segíteni, ezt én bevállaltam. Az én felfogásom szerint egy település polgármestere nem vallási vezető, nem is egy párt katonája, a pocsajának, a kátyúnak, a közlekedési dugónak, a szinte járhatatlan utaknak, a település lakóit érintő szüksége szolgáltatásoknak, a közteleteket elborító szemétnek nincs se felekezete, sem párt identitása. Ebben mint egy összefoglalva lehet látni a programot is, amely nyilvánvalóan ennél szélesebb gesztus értékű az indulásod, vagy komoly reményeket fűzel hozzá? Erre tudnék egy, akkor mondok egy személyes dolgot rá. A feleségem az egyik legnagyobb kritikusom. Nagyon tisztelem, nagyon szeretem, és nagyon okos hölgy. Azt találta nekem mondani, amikor ezt én vele megbeszéltem, és én ragaszkodtam hozzá, hogy én ezt mi fogom csinálni, azt mondta nekem, hogy te nem vagy normális. És mondtam neki, hogy milyen... hát, de ő Mióta a feleséged? 30 éve. Hát elég régóta ismert, hogy ez egy, nem egy... Én is én ugyanezt mondtam, hogy akkor sem voltam, ugyanolyan voltam, most miért lennék normális. És aki én azt gondolom, hogy eh, ahhoz kell némi... Eh, el, nem is tudom, hogy elhivatottságnak mondjam, vagy valami másnak, egy, egy érzésvilágnak mindenféleképpen, hogy az ember hajlandó legyen arra, hogy ne csak arra gondoljon, hogy ma nekem erre van szükségem, és arra van, hanem körbe tudjon nézni, és azt is lássak. Okay, rendben van, de amíg a tudásnál értettem, most hogy akceptálom, vagy sem, az lényegtelen. A Borbénynél értettem, hogy akceptálom, vagy sem, független. A Győrfi Krisztinálnál értettem, hogy akceptálom, vagy sem, lényegtelen. Uh, addig a te esetedben beleértve azt, ahogy most erről beszélsz, ugye ez a ne azt kérdez, mit te Cseppel, hanem azt, ami tehetsz Cseperért, ez a Fitzgerald-féle mondat. Uh... Ez így van. Lefordítottam csepelre. Szóval, hogy... Ezt jól mondom, mert hogy egyébként ezt ugye a Kennedy hanem a Fitzgerald, hogy um, csak közben már magamat kontrollálom, mert oltári hülyeséget itt a végén nem akarok elkövetni. Szóval, hogy az a tűz, ami a Györfi Krisztinában van, benned nincs. Benned van, kicsit olyan, mint a megszokás rabja, beleértve, hogy valamilyen tűz fellobban benned, az a tűzoltók most hiányoznak, akik múltkor azt mondták, hogy ne indulj, azt sem nagyon értettem, hogy azt arra hogyan lehetett téged rávenni. Különös tekintettel arra, hogy anélkül, hogy én személyedben bántanálak meg, egy öt évvel ezelőtti indulás is, ha csak nem, bár akkor, akkor, is a, DK, akkor a DK állt volna mögötted? Nem, gondolom. Nem is nagyon akartam én ebbe az... De akkor még DK-tok akkor... voltál. Igen, igen. Uh, akkor hogyan indultál volna, ha leveszéltek? Egyéni képviselőnek indultam volna. De DK támogatás nélkül? Mint dk -tok? Nem. Eh, taggyűlés elfogadta az, hogy ugyanott, ahol most egyéniben elindulok, ugyanott eh, legyek eh, képviselő, aztán közben megváltozott a világ, és... Úgy döntöttek, hogy nem, mondtam, hogy elindulok függet. Emiatt is Tényi... léptél ki? Nem. Nem. De azért ez... kísértetiesen közel van a két dátum egymáshoz? Az annyiban van csak közel, hogy. De nem ez volt az indíték. Voltak más. Azt láttam, hogy nem, nem úgy működnek a dolgok. Én ezt értem, És én nem de ez minimálisan se volt összefüggésben azzal, hogy közben 2019-ben nem álltak ki melletted? Nem. Jó, kénytelenek elhinni, az eseményeknek az egymás után az más sugal. De a dolognak az a lényege, hogy te most a szónak a, a lelkesedése, az aktivitás szempontjából, ha csak a korábbi, azokat az embereket veszem figyelembe, akik ma itt jártak, sokkal langyosabb vagy. Nem tudom, inkább megfontoltak. Lehet, hogy megfontoltak. Én én, én, én, és a többiek nem forrófejűek ebből a szempontból. Nem a megszokás rabja, vagy a tekintetben, hogy segíteni akarsz embereken, és ehhez keresed a lehetőséget, de valójában ez egy, már egy eleve elvetélt próbálkozás a szolidaritással. Nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy az, hogy én eldöntöttem ezt, és tulajdonképpen akár így is lehet fogalmazni, hogy az eséletnek nyugalmával, Bágtam neki ennek a dolognak, hogy ezzel a polgármester jelöltségért. Én azért egymagam megküzdöttem azért, hogy meglegyenek az ajánló szellvé. Hoz kell? 300, de nem 300, 480 aláírás sikerült egymagamnak. Voltak is segítettek és azt gondolom, hogy ez számomra egy fontos dolog volt. Másrészt, igenis fontos dolog az, hogy amit én látok az elmúlt. Hónapokban, hetekben, években a Csepeli Önkormányzat képviselő történni. Én azt látom, hogy olyan. Szóval hogy mondjam, az ellenzéki barátaim úgy viselkednek, hogy Hát nem engednek szóhoz jutni, nem fogadják el a javaslatot. E, itt volt György Kisztin, aki egyáltalán nem kért engedét ahhoz, hogy megszólaljon. Te miért kész engedélyt ahhoz, hogy megszólaljál, ha valami nem tetszik? De Te mikor hallottad a hangodat utoljára az elmúlt öt évben, amikor nem tetszett bármelyik oldal, vagy bármelyik képviselő, vagy bármelyik polgármester, vagy polgármester helyettes telekénysége? Facebookot a saját észrevételeimmel, a saját javaslataimmal, elmentem Tívülésen. ott is elmondtam akkor, amikor szót kaptam, volt olyan eset is, amikor az egyik képviselő mondta az, hogy az úgymond hogy megszólalás jogát átadja nekem. És ott is elmondtam azokat a kritikai észrevételeimet, amiket meg is írtam a Facebookon. Külön egy csapeli vagyok című Facebook oldalon, ott igencsak sok írásom jelent meg ennek kapcsán. Hol látsz magadnak nagyobb esét a polgármesterségnél, vagy a helyi képviselőségnek a megszerzésére? Hát inkább az egyéninél, de én nem adnám föl, azért csodák mindig történhetnek. És talán az is számíthat, hogy ma már egy kicsit változott a politikai helyzet. A hagyományos értelmében a... kampányolsz? Igen. És mélyben változott a politikai helyzet? Hát, ma már a politikai palettán jelent meg egy, jelentek meg olyanok, akik korábban nem voltak. És ugye itt azért az emberek lehet, hogy elkezdtek gondolkodni, és akinek ma nem biztos, hogy valamelyik politikai alakulat megfelel, lehet, hogy valahol máshol keresi a megoldást. Lehet, hogy akár abban találja meg, hogy... Egy olyan polgármester személyében keresi, aki nem csak harcolni akar, hanem képes bizonyos fajta konszenzusokat is megteremteni. Pont annak kapcsán, hogy azért vannak képességeim arra, hogy bizonyos embereket akár meg tudjak szólítani, vagy akár egy asztalhoz is tudjak ültetni. Őszintén remélem, hogy az aktivitásodnak és az emberekkel való foglalkozásodnak fogsz találni terepet. Vannak kétségeim a tekintetben, ha most csak ezt a szűk keresztmetszetet veszem, akikkel megismerkedtem Csepelen, hogy azzal a hozzáállása és azzal a gondolati világgal, amivel itt most megismerkedtettél engemet, engemetet e, azzal, e, hova lehet eljutni, de tételezzük fel, hogy én ezt rosszul látom, tételezzük fel, hogy a fáradtság beszél belőlem, és nagyon is átütő voltál, csak ezt én nem vettem valamiért észre. Köszönöm, hogy eljöttél, és sok Nagyon köszönöm. Kérem. Szép estét mindenkinek. Önöktől pedig elköszönök ennek a hosszú napnak a végén. Viszont látásra, viszont hallásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. ez újság Jézusom semmi...